Mi a beképzelt vándormadár, akit magánki ül, nem érdekel semmi másban meg csak belefolytja a szót? Mit keresik? Fiala János vagyok. Mit fogadtak be? A kíváncsiság a helykeresés a jobb utószándék hagy. Felmegyek képzelt árbózkosarabba. Kezdek! Ha a fejemben föl akarom tekerni a zenét, mert nagyon tetszik nekem, anélkül, hogy akkor mit kell tekernem? Hogy még jobban megsüketüljek? Ezt? Ez nem tévégy, aztán önöknek halvány, lillagőzük nincs. Ettől viszont gerjed. Vagy legalábbis a fejhallgatóm gerjed. Kellett nekem elhozni az otthonit. Egy, kettő, három, hallgasd meg. Egy, kettő, így Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, így már nem. Egy, kettő, három. Hát a jobb oldal hangosabban szóltam mint a bal oldal. Cserélj! Nem hallom. Mint örök is tapasztalhatják az igegyet a világ, semmivel nem vagyok megelégedve, ami azt jelenti, hogy élek, de figyelj, ez tényleg torz. Ez torz, ez legnagyobb. Ma 2017. június 2-a van, és péntek. Rövidesen kapcsolom önöknek Karácsony Gergely zugló polgármesterét, aztán hírek következnek, utána Navracsis Tibor következik, és 8 óra után hosszabban ismerkedhetünk egymással ezen az új frekvencián, amely természetesen csak nekem új, hiszen valószínűleg sokaknak már régi volt, és van. Ez volt a Cure, Friday I'm Love, és aztán mi más jönne, mint a Sting, vagy a nélkül, aki valamikor ősszel ide látogat, szakálasan vagy megborotválkozva végül is egyre megy, következzék a Brand New Day. Az ugló támogatja. Jó reggelt! Jó reggelt! Az időpontban... ugló önkormányzat támogatta. Tök jó, már végig is van a beszélgetésünk. <gül> hát ez gyors ja, volt. Ez <gül> igen. Régen beszélgettünk, és az elképesztő, hogy zuglóban mi minden történik, te az a tisztában vagy? <gül> Nagyjából azt tudom, igen. És minden úgy történik, ezt a mondatot nem tudom befejezni. A egy gergely polgármesterével. Tehát ide van meg neked ez a gondoltam-gondoltam-nem gondoltam? gondoltam, nem gondoltam? Um, az, az egy végibit, ugye? Hát ez a Moldova féle. Igen. A műsor 12 éve a nem való, ugye elviszik repülni, azt mondja, hogy hát azt gondoltam, hogy bepüsilek, azt gondoltam, hogy a de mind mindez a nyakamba folyik, azt nem. Igen. Jó, rendben van, akkor a képes beszédet elhagyva... Abban a szellemben, ahogy én korábban is beszéltem, az őszintesség jegyében, felkérést kaptam, is ennek eleget is tettem. A zuglói szocialisták felkértek engem arra, hogy az időközi önkormányzati választás idei Bicskei Bence, illetőleg a zuglói szocialisták számára tartsak olyan tanfolyamot, aminek következtében lehetőség szerint nem vesztenek nagyobb mértékben, mint hogy egyébként vesztettek volna. Erre fogták magukat, és nyertek. Április 23-a után sok minden történt zuglóban, ami korábban nem történt. Például lett egy negyedik alpolgármester. Ha azt kérdezem naivan vagy van, hogy ennek van-e köze ahhoz, ami az időközi választások folyamán történt arra, mi a válaszot, hiszen egyébként számarányban semmi nem változott. Sápi Attila eltűnt, remélhetőleg meg lesz egyszer, az ő helye betöltetlen maradt, mert ugye nem lehetett. Egy év után voltak a választások, és helyreálltak a régi viszonyok, korábban viszont nem volt negyedik alpolgármester. Mi történt? Hát, természetesen ez összefügg ezzel... De Itt egy furcsa helyzet van, mert egyrészt uh, volt egy választás, ami uh, nagyon egyértelműen megmutatta azt, hogy, hogy, hogy, hogy uh, merre gondolkodnak az emberek a politikáról az ugróban, és hogy. Uh, és úgy azt mutatják, hogy a 2014-es önkormányzati választási eredmény az akkor egy ugyanaz felvétel volt, és ez a kerület ennél sokkal inkább baloldali, uh, és ebben a siker, mert nyilván mindenki úgy érzi, hogy kivette maga részét, és itt, itt volt egy politikai olyan. Hát több beszélgetés, ami, ami, ami szükségesítette azt, hogy a helyi demokratikus koalíció valahogy részt vegyen a helyi ügyekben. És én nyilván nagyon nehéz helyzetben van az ember zuglóban, úgyhogy szeretné, hogyha a képső testület meg a helyi politika az tudná támogatni azokat a nagy ügyeket, amelyek a keret számára fontosak. És és akkor betölti egy olyan alpolgármesterrel, akinek jelen pillanatban még azt se lehet tudni, mi a feladata? De én tudom, hogy mi a feladata. És más is Ingen tudja? Természetesen. Hát ez egy polgármester utasításban lesz meghatározva, és nekem az, az elképzelésem, hogy a Zsoltra olyan feladatokat bízok majd, nem ilyen nagy területeket, amelyek, amelyek persze fontosak, és eddig is le voltak hoztva, nem olyan beakadt ügyeket, amelyeket tényleg szájába kell venni és cipelnie. Tehát Ugye vannak olyan, olyan, olyan neurologikus pontok keretében, amivel nagyon nehezen küzdünk meg, és én ezekre szeretném állítani, és leállítani. Általában szoktál, nem szokták negyed órával a beszélgetés vége előtt azt mondani, hogy kevés az időnk, de a helyzet az, hogy én azon gondolkodom, hogy te valójában az országos politikára készülsz, és arra gyakorolsz, vagy mi zajlik, mert e, anélkül, ugye, hogy olyan információkat adnék ki, e, amelyeket nem adhatok ki, abból adódóan, hogy hát a benfentes nem is lettem, de végül is a közelebb kerültem valamelyest az uglói mint korábban, hozzátéve, vagy korábban semmilyen szoros kapcsolat nem volt számít, vagy ismertem Tóth Csabát. Szóval hogyan van, hogy Bicskei Bence miután egyébként a demokratikus koalíciónak kell jelölnie, indul egy civil, tehát egy párthoz nem tartozó ember, aki egyébként a győzelem után belép a szocialista pártba, majd ezután kineveznek egy alpolgármestert a demokratikus koalíció színeiben. Bennem van a hiba, hogy én ezt nem értem, vagy majd segítesz nekem, mert tényleg van valami összefüggéstelenség a dologban? Hát összefüggés legalább annyira van. A lényeg az, hogy, hogy, hogy én abban vagyok érdekelt, hogy azok a pártok, amelyek itt zuglóban vannak, és nyilván nézik a saját maguk politikai érdekeit is, azok ne csak ezt nézzük, hanem, hanem érdekeltek legyenek abban, hogy ezt a kerületet húzzuk előre. Jó, de akkor nem akarok tényleg hülyébb lenni a keleténnel, hogyha 500 alpolgármester kell, akkor 500 alpolgármester lesz, ha így lehet békezni. most nyilván van egy határ, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a négy alpolgármester az még, az, az, az még bevállalható van más között is, ahol négy alpolgármester van. Nem gondolom, hogy ennél több a Én ezt értem, de ez még egyszer is utoljára föltéve a kérdést. Valaki, aki civil, utána belép a szociális napádba, majd kineveznek egy demokratikus, koalíciós alpolgármestert, nekem ezt nem kell? Hát szerintem lehet érteni, de, de mindegy. A lényeg az, hogy, hogy, hogy van dolog, és ha van dolog, és van erre jelenkező, és valaki politikát, akkor abból csinálja, hogy a ügyeit előmozdítja, akkor csinálja. Adjunk neki lehetőséget, és és az új uh, alpolgármesternek lesz olyan tartalmat, amivel bizonyíthatja azt, hogy nem véletlenül veszik fel a fizetését. Uh, én biztos vagyok benne, hogy rengetegen fog dolgozni. Én változatlanul nem értem, de azt gondolom, hogy nem ragadnék itt le. Ez az a nagy politika, ahol az emberek egyébként itt elvesztik a fonalat, vagy legalábbis lehet, majd kiderül, hogyha bárki érdeklődés mutat a beszélgetésünk iránt, és nyolc óra után jelentkezik, és aztán feladja de tudomásról veszem. Uh, most nem kezdek várnai módon gondolkodni, hogy hol mindenhol van még négy alpolgármester, rendben van. Uh, a negyedik alpolgármester... 18. kerületben, hogy Igen, akkor Ugi Attilát le fogom támadni a jövő héten. Uh, azt kérdezem tőled, hogy... Uh, uh, igen, tehát akkor ez megvan, négy alpolgármester. Uh, aztán, ami a bizottsági helyeknek az átalakítását illeti, az mennyire következik ugyanabból, amiből következett a negyedik alpolgármester? Hát abból következik, hogy volt egy választás, kialakult egy, egy úgymond végleges megoszlása a összetételének, ami ugye megegyezik az korival, és ennek megfelelően visszaállt egy az korihoz nagyon hasonló. Áj, Magyarul, hogy a amikor Sápi Attila még megvolt, akkor ugyanez volt a leosztás? Sőt, ennél rosszabb volt a civil dolgo egyesület számára. Tehát tehát, De amikor a amikor Sápiatilla meg volt, akkor még nem volt szükség négy alpolgármesterre. Akkor még nem volt, igen. Az, hogy, ahhoz, hogy ez a győzelem, ami. Egy, azért ez egy brutális győzelem. Ez egy brutális győzelem benni, volt. Ő, abban, abban minden párt ö, ö, dolgozott, és azt gondolták, hogy, hogy akkor most mindannyian szeretnének új feladatokat a kerület így függ össze az alpolgármester Ami pedig a bizottság helyeket illeti, ott azt kell látni, hogy a mostani döntésünkkel, a legutóbbi döntésünkkel Mindennyi szervezet, amiben van a képviselő testületben, nagyjából a mandátum arányának, sőt, szinte teljes mértékben, a mandátumánynak megfelelő mértékben vesz részt a bizottsági feladatokban. És az arány egyébként a szocialisták számára sokkal kedvezőtlened, mint amilyen volt, amikor Ha a már itt tartunk, a négy alpolgármester közül ugye van Fideszes, van PMS, van Imáron DKS, és a negyedik? A szocialista. Ne negyedik szocialista rendben van, akkor nagyjából lefedi, bár a frakció, bár magában a, a közgyűlésben van még talán egy jobbikos, vagy nincs rosszul, emlékszem? Jól emlékszem, igen. Van egy jobbikos, van egy lnp van egy trivizúglós képviselőnk, van 9 Fideszes, 8 szocialista is, 2 a, Valójában, ami ott most abban a sátorban zajlik, azon kívül, hogy be lehet belekerülni a klubrádióba, az mire jó? Hát azon, hogy be lehet kerülni a klubrádióba, erre jó. De akkor azt áruld el nekem, és még nem kötöttünk szerződést, hanem akarod, akkor nem kötünk, mert nagyon kötekedő vagyok. De akkor miért mentél ki a polgár... Szerződés kötekedő? Igen, de figyelj, de tényleg szóval... nem, mert Ugye a hallgatóim egy része gyűlöli az önkormányzati beszélgetéseket, mert azt gondolják, hogy én kilóra meg vagyok véve. Ebben most nem merülnék el, mert nem vagyok megvéve se kilóra, se dekára, de azt kérdezem tőled, hogy akkor te a legutóbbi demonstrációkor, vagy néhány órája, de minden esetre nem nagyon sok napja, miért mentél ki az épületből, és mondtad azt, hogy akkor te felajánlasz bizottsági helyeket, vagy egyáltalán ez igaz-e ebben a trollkodó médiában? Hát én nem bizottsági helyeket, én feladatokat ajánlottam föl, és azért mentem ki, mert így részben reangosztak állítások, amikre akartam reagálni, részben meg. Egyébként ezt ettől is el akartam mondani. Ö, én én miért hogy itt mindenkinek vannak politikai szempontjai, csak nekem, nekem meg van egy politikai szempontom, hogy ezt a kerületet vídjük már előre. Érted, de azt írja az újság, hiába ajánlott biztosi tisztséget a civileknek zugló polgármestere, folytassa. Hát jó, hát most én... Erre azt árult el nekem, hogy ez hogyan megy, hogy az ember egyszer csak úgy dönt, mint polgármester, hogy kimegy, és azt mondja, hogy adok neked egy biztosi tisztséget. Nem, ezzel, ebben az a, az a, az a, az a csavar egyiken a történetben, és ezt nyilván nem is el senki, de én mégis elmesélem hát, ha valaki. Én elhiszem. Mi, mi, szóval, én, hogy, hogy, hogy én, én, én nekem ez, ez, ez a demonstrációtól függetlenül ez volt a szándékom, és tönkre a demonstráció, az ami elbizonyít ebben, hogy van ennek értelme. De akkor mégiscsak bármelyik jött a sátorban azt gondol, hogy ha ott tartósan sátorozik, akkor még valamit felajánlasz neki. Igen, igen, hát ezért gondolkodom azon, hogy lehet, hogy még tudom felajánlani. De mi ez a biztosi tisztség, amikor korábban nem volt vagy volt, de más töltötte Nem, van, van, van, van, van, van, van ez a tisztség régóta. Ez az átláthatósági rendeletünkben meghatározott tisztség, euh, ami arról szól, hogy euh, a polgármester kinevez egy olyan biztos, egy átláthatósági biztos, aki azt ellenőrzi, hogy az önkormányzat, és az önkormányzat és az önkormányzatségei milyen mértékben felelnek meg az átláthatósági rendeletünknek. Így vannak -e akkor a szerződések holnapra, uh, leginkább inkább uh, azzal kapcsolatosan, tehát hogy megfelelünk egy minden átlátottsági szabálynak. Ez egy elég fontos dolog, és van, van uh, egy ilyen kontroll Ki tölti most be? Egy uh, külsős ügyvéd. Akivel egyébként felbontanád a szerződésedet, és odaadnád a bárnainak, ha ő nem lenne olyan öntudatos, és akarna még valamit, mint egy kis kömböc. Hát, tulajdonképpen, így, így is fogalmazhatunk. Én. Értem. Ez a dolog eldőlt, vagy a politikában sosincs olyan, hogy eldőlt? De most ma fogunk egyeztetni. Én, én, ma fogunk én, egyeztetni a kivel? Cívizók legyesről hát akkor elhagyják a sátrat. Hát idéglenesen biztosan, igen. És én még ég, egy... Lehet sátrat, az önkormányzat előtt. Engem ez nem zavar. Csak nem látom, hogy... Zag még nem láttam politikust, aki azért... Uh, uh, Azért tüntet, mert csökkent a fizetése. Tehát, hogy azért ez egy nem egy olyan közügy szerintem, mert én nem tudom meg másik megfogalmazni. Az a szöveg, hogy a civilek ki lettek szorítva, hanem nem tudom, hogy csak ez azért nem igaz, mert a Civil egyesületnek jelenleg több külsős bizottsági helyen van, mint a testület lakulásokor, akkor a Civil Zulú egyesület képviselője azt a bizottsági struktúrát megszavazta, most pedig uh, Sátorban tüntett ellene. És ráadásul köztünk szóval a bizottságoknak van egy fontos vélemény, formáló szerepe, de dönteni nagyon kevés dologban döntenek, mert pontosan akkor, amikor volt a Sápi eltűnése utáni politikai helyzet, akkor a testület a, gyakorlatilag mindent ö, szabályt úgy alkotott meg, hogy, hogy, hogy fölnyomott minden döntést a képső testületre, ami egyrészt a legdemokratikusabb forma, hiszen ott van, ott, ott mindenki ott van, és, és végső soron a testület van megválasztva, a testület ha delegál bárhoz a feladatot, akkor egy kicsit csordul ez a fajta demokratikus más másfelől meg nem annyira hatékony, hogy a minéről a testületnek kell dönteni, akkor az, az, az, az mondjuk ilyen monster testületülés. Két kérdésünk volna, az még aztán pedig szabadon beszélhetsz, mondván, hogy azért csak mondd el azt, amiről te gondolod, hogy akarsz beszélni, mert az mindig nagyon fontos, de áruld már ennek, hogy tényleg elhangzott az a párbeszéd, amit le van előttem írva, mert azért Egyrészt én nem örülök annak, hogy te egy ilyen párbeszédnek vagy a részese, örülök meg akkor valami forgatókönyvben be fogom vonni, hogy én egyébként nagyon sok és ebben az ügyben is komoly konfliktus vállaltam azért, hogy az Egyesület ne kerüljön méltatlan helyzetbe. Csak szeretném emlékeztetni a sajtot, hogy várna egy képviselőnek adótartozása miatt a testületet szemben kimondotta a méltatlanságát, amikor az én döntésem azt, ha megvétóztam, ezt már visszavonták ebből a tanácsoki pozícióban, én visszaterjesztettem, és sos is nehéz volt elérnem, hogy a civilizugló Egyesület a képviselő a bizottsági rendelkezzen majd én mondom már háromszor megmentettelek téged mondod most is erre készülök és egyébként jó lenne, a befizetnéd időben az adódat és nem vernéd meg a nyílt utcán a feleségedet és sokat segítene abban, hogy dolgozzunk mire bármely úgy reagált, hogy csak garázdas, garázdaság történt, mire te azt mondtad hogy az én szememben tehát ugye az se kevés tehát ez tényleg ott a sajtó nagy nyilvánosság előtt ez így zajlott ez így igen, de hát nem nem, nem, nem... nem méltatlan ez Gergő Megmentettelek de, de, téged, meg ne verd a feleségedet? Hát de, de János, no, narúgy, ez ez a valós helyzet. Tehát, tehát ne, nem, nem, nem, hogy mondjam, én nem, veszem a, nem szeretném a nyakamba venni annak a politikai vádnak bármilyen uh, valós, valóságtartalmát, hogy én egy sokkal, civil szervezettel úgymond háborúban annak és elgazom tiporni őket. Hát Az én én... én, én ez a testület egyszer már vámai egyik az megfosztottam a Igen. Egyébként, hogy jogszerű volt ez a döntés, vagy nem? én ezt nem tudom megmondani, mert az a döntés egy olyan törvényi passzus alapján történt, amely, amelyet én mélységesen antidemokratikusnak gondolok, és egyébként mindenki tudja, aki ismeri ennek az előtörténetét, hogy a törvény úgy jött létre, hogy a Felcsúti polgármester, aki 2010-ben ugye megnyert a választás, és volt valami személyi vagy nem a hoztak egy törvényt, hogy ő hogy hogy Mészáros Lőrinc polgármester lesen fácsúfani. Igen. Ez, ez a törvény alatt ilyen vármi lát, hát valóban, hát megces volt legalábbis, hogy az ön mondatú megtartozó vagy sem. De én ezt olyan szinten ellentétesnek érzem a demokratikus elveinkkel, hogy bárki, tehát hogy, hogy, hogy valaki megválasztott képviselőt ki lehet Jó, de, kapni mi? egy testületből. Tehát magyarán csak azt akarom mondani, hogy, hogy amiket én azt elmondtam, Uh, nyilván ez, ez, ez, ez, a, ez a vita ez nem biztos, hogy oda tartozik csak én, én, nem én, csak ez, én nem ez nem egy nem ilyen tornatermi öltözőben lévő beszélgetés amit nem jó, hogyha hallanak a nézőtéről még nem, egy nem, kérdést szeretnék nem, föltenni és aztán tiéd a terep volna még további kérdés, de akkor a jövő héten szintén 7-10, ugye? Igen, igen. Ebben maradtunk. Jó, azt kérdezem tőlet, hogy úgy szól a szöveg az ugulai önkormányzatnál a magyar nemzet kérdésére, azt mondták, hamarosan megteszik a szükséges jogi lépéseket, ez ugye az úgynevezett papságféle szerződéseket, illeti jeleg a hivatal jogászai vizsgálják, hogy pontosan milyen tartalmú feljelentésekkel forduljanak a rendőrséghez. El lett döntve, vagy még nem lett eldöntve? El lett döntve, tulajdonképpen azt fogjuk csinálni, hogy ugye készült egy nagy áttogó vizsgálat a, a 2000. Ö, és 2014 közötti szerződés állományról. Hogy itt több ezer szerződés kellett átvizsgálniunk a, a, a kollégáknak, illetve hát annak az ügyvédnek, és, és a munkát végezte, és, és ebből találtunk tulajdonképpen hat olyan ügyet, amely a, a, a jelentés szerint legalábbis ö, ö, hát nem állja ki a jogszörülség próbáját. Ezek között vannak olyanok, amik már elhíresültek, leginkább úgy itt a kötött szerződés, amit. Tényleg a választás előtt két nap alig a talált abcsák, nagyon véleményebb szerint érdekseértő volt az önkormányzat számára, és abból is látszik, hogy sikerült ezt a szerződést újra tergyalnunk illetve vannak más ügyek is, ezeknek egy részét nem tudtuk nyilvánosságra hozni, mert. Jó, akkor tehát, majd szerintem egy műsort műsor szenteljünk műsor. Akkor annak, hogy végnézzük. ez a történet, ahol lapo lehet, ez a 17 oldalas. Jó, rendkívül érdekesen ezt a honlapon, ezt meg lehet nézni. Akkor és el. végül is arra, arra jutottunk a kollégáknak, hogy ezt a jelentést úgy, ahogy van, az összes meglepetével elküldjük Jó. Jó, a rendőrségnek, és akkor ők döntsék el, hogy ebben kellene nyomozni, vagy nem. Nekem az volt a dolgom, hogy kielégítsem azt a általán is megfogalmazott jogos igényt, hogy nézzük át, hogy mi voltam volt. Ugyanilyen jelentéseket egyébként, hogy a jelentés, ugye a patság dolgármester újében is út a korábbi, az nagyon helyesen. Én nem, két jogot nem szeretnék. Egyrészt nem szeretnék semmit a szőnyeg alá süpörni. másrészt nem szeretnék politizálni azzal, hogy feljelengetek, meg nem tudom elszámoltatni. mondok. mondok Egy utolsó kérdés. Megérdeztük rendesen, kiröktük a hon az utolsó kérdésem aztán teljes zuglói madarakat hallok mögötted? Igen, zuglói madarakat, igen. Azt kérdezem tőled kérdés nélkül, hogy mi az, amiről egyébként te most beszélnél, amit te fontosnak tartasz, és nem fogok közbekérdezni. Hát, én leginkább arról beszélnék, hogy, hogy végre elindítunk komoly fejlesztéseket a kerületben. és hogy öm, nagyon örülök, hogy vége van a politikai, hát legalábbis mind a szempontból vége van az intenzív Párpolítka életnek zuglóban az, az, hogy lezárult az időközi idő választás, és most már végre kicsit tudunk fókuszálni a dolgunk, dolgainkra. Úgyhogy egy június testületülés, ami június közepén lesz, nagyon fontos fejlesztéseket ezt fog a kerületben. Ezek között nekem az egyik nagyon szívügyem, nyilván nagyon sok van, de ami a legfontosabb szempontból az a pillanató partnak a fejlesztése. És június 10-én lesz egy, egy újabb fórum, a Pilangó Park tervezésével kapcsolatosan, ott volt egy közösségi tervezési folyamat, és az idei költségvetésre bekerült 300 millió forint, amiből a, ennek a park megújításának az első hullámát megtesztük, és ott szeretnénk azt átbeszélni a helyben lakó polgárokkal, hogy akkor ezt ugyanis fog pontosan kinézni. Ez szerintem egy nagyon jó dolog, elindul a Csertő Park orvosi rendelő, vagyok magát a a felújítása, most fogjuk írni a beszerzést, ugyanígy június közepén a servőparki orvosi rendelő felújításra. vagy gyönyörű terveink vannak, amelyek, a gyönyörű terveink vannak, amelyek, akik ismerik a környéket tudják nagyjából a civil ház felújítása milyenet, ugye ez a civil szemben lévő épületegyüttes ami el fog indulni, illetve a legutóbbi testület ülésen sikerült megállapodnunk azzal a befektetővel, aki megvásárolta. A Paskál környékén, a Miskóci út és a Patak közötti nagy, nagy terket, ahol őnek építési engedélykérelme már nem van a hivatalban, tehát nem nálunk, mert nem mi adjuk ki most az építési engedélyt, de megállapodtunk vele arról, hogy Rákospatnak azt a szakaszát, hogy a terket érinti, azt ők gyakorlatilag visszaadják, vagy annak a környékét visszaadják, ezt -ez hatna általatra. Ugye az, hogy most egy magántelen, de ott egy komoly kutyasétáltatás, futás és rekációs élet megy, és ott valószínűleg megcsináljuk Magyarország. Leg, legmenőbb a patak revitalizációját, tehát ott egy olyan élhető patak szakaszt fogunk kialakítani, ami nagyjából hasonló ahhoz, amilyen régen lehetett a patak. Úgyhogy elindult szépen egy somó dolgok a kerületben, amire azt gondolom, hogyha elkészül, akkor a végén visszatek is, nagyon büszkek leszünk. Azt kérdezem tőled, hogy most adásom kívül beszélek meg, hogy jövő hét, amikor találkozunk, vagy hagyjak neked sms és akkor, vagy te küldesz nekem sms arról, hogy akkor jövő hét, amikor fogadsz engemet. Ö, mi, Biztosi állást szépen. nem kérek. Jó, jó, jó. De ne is bele a házat. Nem, nem, jaj. nem szándékozom. Köszönöm szépen. Jó én is számunk. De most nem válaszoltál a kérdésre. sms utána, jó? Rendben, Köszönöm okay. szépen. szia. Jaj. A műsort az uglói önkormányzat támogatta. Hírek. Tételezik fel, hogy a a én azt. harmadszorra megnézem, hogy mennyi a száma, most azt hiszem, hogy kívülről tudom, de lehet, hogy nem. Tengerméjtiszteleten fialajános vagyok. Váljon egy pillanatra. Egy, kettő, három hajja? Igen. Tökéletes. Budapesten? Budapesten, igen. Rég beszélgettünk ez így. Bár személyesen találkoztunk. Igen, de így rádió régen. Igen. Hogy van? Jó, köszönöm szépen. Önnek ez a moldova féle dolog? karácsony beszélgettem, ez megvan itt, az, vagy megvolt itt az elmúlt időben? ez a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam. Tehát mindaz, ami itt történik részint Magyarországgal kapcsolatban, részint Magyarországtól teljesen függetlenül. Valószínűleg olyan, hogy eseménytelen időszak olyan a történelemben sose volt, de azért, ami az elmúlt időben Európában történt, azért olyan korában nem nagyon történt, bár lehetséges, és most történelmből megbuknék. Nem, mert szerintem így van. ha egész, az egész világot nézzük, akkor, akkor a Hát a 80-as évek óta biztos, de megkockáztatom, hogy a 70-es évet bármint a múlt század 70-es évei óta nem volt ilyen intenzív időszak, sőt, talán még, még korábban visszavihetjük össze a, a, a kezdőpontot. Ez most gyakorlatilag minden mozog, igen. Azt arulja nekem, hogy ön egy híresen lojális ember, és ahogy én öregszem, vagy ha tetszik, ha nő lennék, akkor azt mondanám, hogy vagy nő, nő lenne ön, akkor azt mondanám, hogy múlik az idő, mert az ugye egészen más hangzású, mint hogy öregszik valaki, akkor... Tehát ez a szó, ez, ez nem pejoratív csengésű feltétlenül, sokak számára az egyébként, vagy nem pontosan értik, ha valaki lojalitásról beszél, akkor mit is ért alatta, vagy miért gondolja az, hogy lojalitás, hogyha valamiben kitart olyan dolgok mellett is, amit más vitat. Szóval, hogy mennyire hely állítja önt nehéz helyzetbe a biztosi pozíciója olyankor, amikor Magyarország van a lőlapon, és önt ugye elvileg nem köthetnék a hazai szálak, de hát azok valójában eltéphetetlenek. A lojalitás az ilyenkor mennyire berzenkedik, vagy mennyire van az intenzív osztályon? A, nagyon, nagyon nehéz helyzetben vagyok ilyenkor. A, a lojalitás mennyire van az intenzív osztályon érzelmileg, vagy tehát Tudja jól, hogy azt fogom mondani, hogy mindkét értelemben. Értem, tehát ahogy, ahogy éppen értem hogy amennyi jelentést. Így van. Hát abszolút az intenzív osztályom van. Egyrészt ilyenkor ütköznek is a, a sok esetben a különböző lojalitások. Van egy alapvető nemzeti lojalitás, van egy szakmai lojalitás, van egy munkahelyi lojalitás, van baráti lojalitások. Ezek ilyenkor mind-mind különböző ügyekben, különböző szinten és különböző intenzitással ütköznek. De ütköznek abban a szempontból is, hogy valóban, hogy Ahogyan ön is mondta, az, az egy abszolút elvárás, hogy, hogy nem képviselhetünk nemzeti álláspontot a bizottságon belül. Ugyanakkor előfordul az a furcsa helyzet, hogy az embernek a szakmai meggyőződése és adott esetben a nemzeti álláspont egybe Egy másodpercsel így... várja, mert ezt még sose kérdeztem meg. Ki jelez lest? ki van olyan a bizottságban belejött, hogy a Juncker is eltévedhet. Tehát akkor neki is valaki lesz kéne, hogy mutasson akkor azt mondja, hogy ba meg, lesrefutottál, nemzeti szempontokat jelenítettél meg, Tibor, sárgalap. Ilyet ki mondhat, vagy mi alapján? Ezt az elnök mondhatja, tehát maga Juncker. És előfordul ilyen? Előfordul, már én kaptam már sárgalapot. Egyébként furcsa módon egy, szerintem, egy teljesen félreértelmezett pozícióból, ugye arról volt szó, talán emlékeznek rá a hallgatók is, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt egy európai civil szervezet, úgynevezett polgári kezdeményezést indított annak érdekében Magyarországot, zárják ki gyakorlatilag uh -huh. az Európai Unióból, és ez ügyben fordult a bizottsághoz. Én... Ezt egy olyan ülésen vitatták meg, ami nem volt előrelátható, hogy napirendre rendetű. És nem volt ott? Viszont én előrejeleztem, hogy nem leszek ott. Igen, és ha rossz indulata akarok lenni, akkor azt mondhatom, hogy nem volt véletlen az egybeesés. Ezért én úgy gondoltam, hogy írásban kell kifejtenem a véleményemet. a szakmai meggyőződésemet fejtettem ki jogszabályokra hivatkozással, hogy szerintem miért nem teljesíti a jogszabályi kritériumokat, ez a polgári kezdeményezés, de természetesen, mivel Magyarországról volt szó, ezért mindenki úgy értelmezte, hogy a magyar biztos Magyarország érdekeit védi, annak ellenére, hogy le sem volt írva az álláspontban sem Magyarország, és gyakorlatilag egy sárgalapot kaptam, tehát egy írásban is és enye, enye. Ön ilyenkor fordulhat bárkihez, az Úristen is beleértve, vagy senkihez? Nem, senkihez. Senkihez. És két hát sárgalapnál nem kiállítják, vagy nem... mi a van. <há> ez egy jó kérdés ez egy jó kérdés, ezt, ezt nem tudom, hogy ez gyakorlatilag ugye a biztosnak a funkciója egy valamiképpen biztosan nem szűnhet meg, úgy nem szűnhet meg, hogy az őt küldő ország visszahívja, mert hogy én független, tehát én a Magyarországtól, innentől kezdve függetlenné váltam, tehát nem jön. Az nem fordulhat elő, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy Nagycs István, nem biztos. Innentől kezdve viszont bármi, tehát az elnök gyakorlatilag leváthat engem, tehát felkérhet engem arra, hogy, hogy váljak maga igatalomtól. Volt erre precedens? Igen, volt erre egyébként példa. Egy nagyon-nagyon ellentmondásos példa, éppen az előző ciklusban, tehát a Bárholzó Bizottság idején, amikor egy máltai biztost, a máltai biztost meggyanúsították újsághírekben, tehát nem jogilag, újsághírekben meggyanúsították, hogy a jól, azt mondom, fogadott el, talán, Erről cikkek voltak, és még az ügy elején vározó e, bizottsági elnök felszólította, hogy távozzon, ő le is mondott ennek, megfelelően mint lojális bizottsági tag, mondhatjuk. Majd ezt követően kiderült, hogy a bíróság megállapította, hogy ezek a híresztelések nem voltak igazak, és most éppen ő, ő ha jól emlékszem, perszindított a, a bizottság ellen e, társadalmat. hogy le az, az elnököt? Hú, uh, látja, így a ambicióim nincsenek, <gül> nem néztem meg. De... Mert az elnöknek is lehetnek ugye, mint ugye a Junkerrel kapcsolatban is, ugye itt Eriken... luxemburgi adó történetek vannak. Nézd, én úgy a. gondolom, hogy, hogy a, a, a, a kinevezés konstrukciójából adódóan az Európai Tanács, illetve az általános parlamenti jogállami konstrukciókból adódóan esetleg az Európai Bíróság hozhat olyan döntést. De ezekre gondolok. Én ez az egy van, bocsánat, egy, egy helyzet van, ez hát a bizalmatosság indítvány, ugye ezt az Európai Parlament beterjeszteti. Erre is volt példa Jacques Santer bizottsági elnöksége idején az ezredfordulón, amikor a bizottság egyik tagja, a francia biztos a fogorvosának adott meglelősen bőkező szakértőinek bízásokat, és ez kumulálódott egyre inkább ez a botrány, nem eljutott odáig, hogy az Európai Parlament benyújtani készült egy bizalmatlansági indítványt a bizottság ellen, és miután úgy nézett ki, hogy ezt meg fogják szavazni, tehát meg ezt a többsége, ezért a Szent Elféle Bizottság testületének benyújtotta a lemondását. Maradjunk a bíróságnál, hogy az mennyire az Európai Unió formája, és mennyire a demokrácia létének a bizonyítéka ha egyébként egy renitensnek mondott országgal kapcsolatban valaki eléri, nevezetesen a biztos, vagy eléri maga az ország, hogy különböző rémisztő hangzású hetes, hatos, marhaleves nevezetű cikelyekről nem beszélnek, viszont a legkülönbözőbb ügyekben indulnak kötelezettségszegési eljárások. Ugye a magyar polgárokkal párhuzamosan én is tanulom ezeket a fogalmakat, de látható módon, vagy tapasztalatom módon nem elég az, hogyha az ember megtanulja, hogy ezek micsodák, mert ugye itt vannak különböző cél-szituációk, ahol kiderül, hogy maga a kötelezettség szegési eljárás bár borzasztó hangzik, majdnem olyan, mint a giotin szó, de valójában tök egyszerű megoldás arra, hogy valaki vagy időt nyerjen, vagy uram, bocsá, bizonyítsa igazát. Igen, hát ugye itt is, ennek is megvannak vannak a játékszabályai, és hogyha ez nem... Aztán... Jó, csak ugye Magyarország kapcsán ugye függően attól, hogy most ellenzék, nem ellenzék, összeszámolják hány kötelezettség szegési eljárásban, és azt mondják, borzasztó, ennyi az unió összes országának együttvéve nincs, mint Magyarországnak, és akkor jön valaki más, és azt mondja, hogy nincs így, meg nem lényeges ügyekben, és ember legyen a talpán, aki kiismeri magát ebben a helyzetben. Igen. Ez így van, szánszerűséget tekintve, Magyarország a középmező nem van. Se nem jó se nem rosszabb, mint a nagyátlag. E, ami a magyar e, helyzet e, specialitását adja talán az, hogy itt, a, itt nem csak jogalkotás... Ugye, kötelezettségszegési eljárást akkor indítanak egy tagállam ellen, ha vagy a jogalkotásban a jogalkotás eredménye, tehát az adott jogszabály ütközik a közösségi joggal, vagyis valami olyat fogadtak el, ami nincs összhangban a közösségi jogszabályokkal, vagy pedig valamely jogszabály végrehajtásában nem jeleskednek. Ezek inkább technikai kérdések jelentős részben. A magyar helyzet érzékenységét az adja, hogy jellegében vagy karakterében talán több olyan ügy van a kötelezettségszegési eljárások között, ami, aminek politikai felhangjai is vannak. De ez azt a Magyarországot körülvevő általános viták egyik, egyik lecsapódása. Most ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a kötelezettségszegési eljárás abból a szempontból vagy ebből a szempontból jobb, mint a, akár a hetest titej szerinti eljárás, ami még nem indult be senki ellen, vagy akár a jog államisági mechanizmus, ami Lengyelország ellen van folyamatban, hogy a kötelezettségszegési eljárások elsősorban a jogi részére koncentrálnak a dolognak, tehát nem annyira politikai jellegű konfliktus kezelésről van itt szó, mint inkább egy olyas, mint a mediáció, mondjuk a perek előtt, a, aki a jogban járatosabb, tehát egy ilyen pereket megelőző közvetítés. Maga a bíróság, amely eljár, az hány taguk? Hát ez különböző tanácsokban, tehát az Európai, az Európai Bírósága gondol? Uh -huh. Különböző tanácsokban jár el, az attól függ, de mindig testületileg jár el. Tehát nincs egyes bírói eljárás, de, de az attól függ, hogy milyen karakterű az ügy, milyen tehát ez, ez változhat, hogy a Magyarországon is változik idejénként a tanácsuk. Akkor, amikor létrehozták a Lisszaboni szerződés idején, vagy máskor azt a statutumot, ami jellegés meghatározza az unió életét, akkor mennyire számoltak a kötelezettség szegési eljárásoknak a jog és e, uniós politikát érintő vonzatával? Tehát, hogy, hogy ez politikai ügyeket nem csak az, hanem, hogy ez, ez meghatározza a jövőben azt, hogy lesz-e gravitáció, vagy sem. Mert korábban nem volt kérdés, gravitációban, De most van egy ország, amely azt mondja, hogy rá nem vonatkozik a gravitáció, mert ő ezt úgy gondolja, és ezt jogilag meg is tudja indokolni, és akkor összeül a bíróság, és... Én azt hiszem, hogy... A, a Lisszaboni szerződés az európai integráció egyik utolsó euforikus uh, időszakában született. Ami, ami azt is jelenti, hogy... Mit nevezünk euforikus korszaknak? Hogy, igen, de amikor még a felek uh, felhőtlenül hittek abban, hogy az európai integrációt semmi sem állíthatja meg, illetve nem lesz olyan Komoly nemzetállami akarat, ami, ami kétségbe vonná. Elnézést, a Lisszaboni szerződés azt mikor költötték? Biztos tudnom kéne, de nem tudom. 2006, 2006, ha jól emlékszem. Magyarul, hogy 11 éve még eufória volt? Hát abszolút. Várj, csökkenő eufória, mert ugye az egész Lisszaboni szerződés úgy indult, hogy egy európai alkotmányt akartak elfogadni, a, a tagállamok, hogyha emlékezzen. Csak az európai alkotmány megbukott, el is fogadtás, csak népszavazásokon megbukott, egészen pontosan Hollandiában és Franciaországban megbukott, és ezt követően bontották vissza tulajdonképpen egy, egy új szerződésre, ami már, aminek már nincsen alkotmányos státusza, vagyis nincs benne az államalapítás, vagy a, a nemzetállamok fölötti, vagy melletti önálló lét aspirációja, tehát ez már egy csökkenő ambíciói Dokumentum, de még mindig azt mondhatjuk, hogy ez még abban az időszakban született, amikor mindenki arról volt meggyőződve, hogy az európai integráció egyre csak lép el előre, és nem lesz megtorpanás. Ebből adódva nem is nagyon gondol a Lisszaboni szerződés még politikai, politikai konfliktus kezelésre. A, a hetes cikkely szerinti eljárás, ami itt ekkor először szerepel, illetve annak a szabályozása, amikor most 50 vagy 50-es cikkely szerinti eljárásnak mondunk, ami egy ország kilépését szabályozza az Európai Unióból. Ezek inkább ilyen szépészeti lépések voltak akkoriban. De szerintem senki nem gondolta komolyan, hogy bármelyiket is a kettő közül valaha élesben fogják majd használni. És ez a, az elmúlt tíz év változása, hogy, hogy egyre inkább politikai, egyre inkább megjelennek Megjelenik a politikai jelentésrétege is ezeknek a konfliktusoknak, nemcsak a jogi, illetve a gazdasági jelentésrétege. De az például, hogy a legkülönböző pillanatokban merül az föl, hogy legyen európai ügyiség vagy legyen európai pénzügyminiszter, mint ez legutóbb állítólag felmerült, ezek például mennyire az integráció, vagy mennyire a nemzetállam vagy nem nemzetállam ö, ö, vitához tartozó dolgok? Mert az ember nem nagyon érti, vagy próbálja érteni, de nem mindig sikerül. Hát egy különböző aspirációk ütköznek, és főleg azáltal, hogy... Bár ugye itt a pénzügyminiszter, azt csak tisztázzuk, az ugye az erről vezeti országokra vonatkozik, tehát Így abból van. mi kimaradnánk. Így van, pont ezt akartam mondani, hogy az idők folyamán ugye... Európában mindig vitatkoznak arról, hogy hány sebességes Európa is mindig szilárdan kiáll mindenki amellett, hogy márpedig pedig több Európa nem lehet, több Európa van. Én mindig ezt e, e, e, szoktam mondani, hogy vannak olyan tagállamai az Európai Uniónak, mint például mondjuk Románia, ami tagja az Európai Uniónak, de nem tagja a Schengeni övezetnek, -e és nem tagja az Eurozónának. Van olyan tagállam, mint például Magyarország, amelyik tagja az Európai Uniónak, tagja a Schengeni övezetnek. -e de nem tagja az eurozónának, és van olyan tagállam, mint mondjuk Szlovákia, amelyik tagja az Európai Uniónak, tagja a schengen és tagja az eurozónának is. Ez még ha nem is jelent formálisan más szavazatmennyiséget, nagyobb beleszólási jogot, stb. stb. De ténylegesen azért ez azt jelenti, hogy például a szlovákoknak, amikor a görög, Adósságrendezésről van szó, és Görögországot meg kell segíteni, akkor a szlovákoknak, mint eurozóna országnak, kötelessége részt venni ebben, Magyarországnak és Romániának pedig nem kötelessége, de elvárják, hogy ha lehet, segítsen, de nem történik semmi. ebből lesz valami, vagy nem lehet sen tudni? E, hát annyi lesz, annyi most eléggé világosan látszik, hogy az eurozóna szorosabbra fogja húzni az intézményi együttműködést. Tehát valóban van szó egy egy úgymond pénzügyminiszter van szó arról, hogy hogyan lehetne még a jövőben euh, még, még intenzívebbé tenni az együttműködést, szóval közös költségvetésről. Jó, de például az az Unióra már nem jellemző, hogy szeretni, hogyha az összes tagország, ha fe, teljesítik a feltételeket, akkor az Euró vezet tagjai legyenek, illetőleg, hogy legyenek szívesek, teljesítsék a feltételeket, és így aztán legyenek tagok? Ez szerepel, az, ez szerepel a az országok jelentős részének a kötelezettségei között. Ez úgy, ez úgy árnyékban áll. van? Nincs árnyékban, csak ugye addig De forszírozva nem, sincsen. Hát most éppen azért is forszírozva, mert, mert vannak ugyan, amelyek a közép- a Magyarország megfelel az euróbevezetési kritériumainak is, mint ahogy a Csehország is, és ahogy a Magyarország is, de ezekben az országokban. Egyértelműen azt mutatják a felmérések, hogy a közvélemény is bizonytalan most az euró megítélését illetően, és az Euróvezet tagállamai is óvatosak a görög, portugál, spanyol, olasz tapasztalatok után, hogy, hogy bűrvítsék az eurózónát, amikor mondhatjuk népélyesen azt, hogy így is van elég bajunk. Tehát az euró most nincs a legjobb állapotban, és ebből azodóan mindenki óvatosabb, de elvileg ez Dánia is nagy a kivételével kötelezettsége a tagállapra. Két kérdésem van, abban nagyjából a fél órát lehet eltölteni mindegyikkel. Az egyik az, hogy tegnap milyen minőségében szólalt fel, ha egyáltalán tudja ezt ön Soros György ott az Unióban, mert nálunk itthon a legkülönbözőbb hírcsatornákon önhöz valaha közelálló vagy kevésbé közelálló emberek azt mondták, hogy hát ez abszurdum. Hát... Ez egy, nem tudom pontosan szervezőt, nem tudom megmondani, volt a szervező, aki szervezte ezt a konferenciát, de ez egy konferencia volt, és, és ez elég megszakott dolog, hogy úgymond külsős embereket is meghívnak. Ő volt a, a főszónok, mondjuk így. A másik kérdéshez fütörőleg rövidre zártuk, a másik a Trump-jelenségre vonatkozik, hát amit nehezen tudnék egy mondatban itt fölvezetni, de minden esetre a Merkel megnyilvánulása, mármint hogy a kancellár asszonynak a megnyilvánulása, tehát egyetlen európai és az Egyesült Államok viszonya, az szintén olyan, mintha új fejezetet nyitott volna, de nem szeretnék úgy csinálni, mintha értenék a külpolitikához, változatlanul nem értek semmihez se. Az emberekhez próbálok valahogy érteni, de hát az sem mindig sikerül. Ö, igen, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes, erre is tőlosztam, amikor az elején mondtam, hogy minden mozog, hogy, hogy ma van a kínai miniszterelnök Brüsszelben, és gyakorlatilag egy EU-kína találkozó is van, ami a Trump bejelentés fényében megint különösen érdekes. Ön is találkozik a kínai miniszterelnöke? Vagy ilyenkor ki találkozik a kínai miniszterelnöke? Hát a bizottság elnöke biztosan találkozik, én nem találkozom. Én, a kínai, én, én szoktam találkozni az én kínai partneremmel, aki a kínai miniszterelnök helyettes, de ő most nem nem kíséri, ő most nem jön, tehát most nekem nincs, én majd megyek, össze megyek Kínában, és akkor, fog, Kínában is akkor fogok találkozni. Általában elég intenzív az EU-Kína kapcsolatrendszer, fél évente, évente vannak magas szintű találkozók, és, és ennek most ez a, a miniszterelnöki fordulója, de ugyanígy vannak szakminiszteri fordulók is. Tehát abból a szempontból lényeges talán, hogy minden kommentár arra hívta fel a figyelmet, hogy Kína és az európai országok már korábban ütettettek a Párizsi deklaráció mellett, tehát a Trump akármilyen döntést is hoz, az európai országok, maga az Európai Unió és Kína tartani fogja magát az ott aláírt kötelezettségvállalásokhoz. Függetlenül, hogy tudom, a Kína ezügyben azért nem minden szempontból áll nagyon jól. Hát a Kína egy iparosítási időszakát éli, ami körülbelül megfelel a az Európai, Nyugat-Európai országok 200 évvel ezelőtti <gül> időszakának, nem fejlettség szempontjából, hanem, hanem a szempontjából, igen. és ott azért nehéz, tehát nehéz iparosítani is, és környezeti szempontokat is figyelemben tartani, de én úgy tudom, hogy próbálják, próbálják ezt valahogyan összhangban és egyensúlyban tartani. Szóval csak most okvetetlenkedtem. Igen, tehát a, a, a lényeg az, hogy Kína elindult Európával együtt egy nagyon érdekes vonalon, mintha Kína azt érezni hogy miközben Amerika egyre inkább ö, maga felé fordul, ö, megragadható a a szabad, a szabad gazdaság, a szabad világgazdaság vezető szerepe, ami első halásnak úgy sárnak tűnt, pont Kína. Ön egyébként kitapinthatja, mint holmi sebész azt a vénát, amely egyébként Amerikában azt akarta, hogy a párizsi klíma megegyezésből lépjenek ki, mert ugye arra a Pittsburghre hivatkozott Igen. a Trump, amely polgármestere azt mondta, hogy köszönni szépen ők maradnának, mármint az egyezményben. Hát, igen, de ö, ö, azt mondom, hogy Trump nem a polgármesterre gondolt, hanem az, a mert az acélgyári munkásokra. Hát az úgynevezett kéggalléros kéggalléros társadalom Amerikában, tehát a fizikai dolgozók, a hagyományos iparágokban dolgozók, autóipar, Acélipar, nehézipar, olaj. Jó, csak akkor ebből a szempontból az ember, ugye, mint kívülálló, azt gondolja, hogy az általános felmelegedés az nem ténybeli kérdés, hanem hídbéli kérdés, és már is Magyarországon érzi magát? Hát, na, ugye? Tehát igen, tehát erről legalábbis van egy nagy vita. Én ezt emberném megkockáztatni, hogy azt mondjam, hogy nem ténybeli, hanem hídbeli kérdés. De a tény, hogy a, a ténybeli kérdésként is alap. Alapállításait vitatják. Ugye ez a, a kérdés az, hogy az emberi szennyezés, hogy senki nem vitatja, hogy van egy hőmérsékleti ingadozás hosszú távú uh, trendeken is a, a, a Földön. Itt szokták emlegetni ugye, a kis jégkorszakot, ami, ami kb. 500 éven keresztül egészen az 1800-as évek elejéig, közepéig, az 1200-as, 1300-as évektől kezdve egy, egy nagyon komoly lehűlést hozott. és és romló termés átlagokat, nehéz élemszer termelési helyzetet, stb. stb. És, és azt mondják erre hivatkozással, hogy nem az emberi tevékenység az, ami okozza ezt a hőmérsékleti ingadozást, a fölmelegedést és a lehűlést, hanem a, nem tudom én, a, a, a, a, a Földnek, illetve a világűrnek vannak ilyen hatásmechanizmusai, aminek a Föld is ki van téve. Most éppen egy melegedési periódusban vagyunk. Ezt majd pár évtized, vagy pár száz év múlva, uh, ismét egy lesz év múlva, uh, ismét egy leülési periódus. Jó, majd megbeszéljük, hogyha akkor is még mikrofon vége leszünk. Azt terülj el nekem, hogy ön, mint a politika iránt érdeklődő valaki magánemberként mekkora izgalommal nézi azt, ahogy ez a Trump viselkedik, mert eh, azért Némi anortodoxia egyhez, egy megfelelő kifejezés azért ott van ebben az emberben. Ó, nagyon nagy érdeklődéssel. Hát ön talán emlékszik, aztán nem tudom, hogy a hallgatói tábor mennyire azonos a, a, az előző rádió hallgatói táborával, de többször beszélgettünk Trumpról, és nekem nagyon komoly előfeltevéseink voltak trump kapcsolatban, amiket jól és rögzítettem is, és ezeket, úgy, hogy idegen szóval éljek egy ilyen csekliszten, tudom ellenőrizni, hogy hogy az én elvárásaim mennyiben jönnek be a kapcsolatban, vagy az én elképzeléseim. És elég nagy százalékban jönnek be. Mert én nézek az HBO-n különböző ilyen stand és ott hát döbbenten figyelik az ott lévő emberek azt, ami egyébként ott a saját hazájukban történik. Ezt itt most hosszabban nem fogjuk tudni már kielemezni, bár nyilván valahogy hosszú beszélgetést lehetne kezdeni beleért, vagy lehetne egy ennél szakavatottabb kérdező is. A jövő héten Ismét lesznek választások Angliában. Lesz-e ott Én. valami meglepetés, mit jósol ön, mint egy hozzáértő? De van, aki egyenesen munkáspárti győzelemről beszél, de aztán ott a kedélyeket lehűtötték, mert azt mondták, hogy azért ezt nem kell olyan forró lenni, de. Azért megjósolhatatlan a dolog, mert részvétel függő. Azért a 90%-ban arra tennék, hogy konzervatív győzelem lesz, de az nagyon könnyen előfordulhat, hogy Telezamelyi, de még egy konzervatív győzelem ellenére is vesztesként jön ki a, ebből a, az akcióból. ugye A kampány elején úgy nézett ki, hogy ez lesz az a történelmi pillanat, amikor a munkáspárt gyakorlatilag megsemmisül, és, és a konzervatívok domináns pártá válnak a brit politikai mezőben. Ez most már egyre távolabb kerül, sőt úgy látom, hogy a konzervatívok most azért küzdenek, hogy legalább a 2015-es eredményüket meg tudják ismételni, és ez sem tűnik most újságosan biztosnak. Én nem vagyok optimista a konzervatív választási győzelmét illetően, vagy választási eredményét illetően, de úgy gondolom, hogy győzni fognak. Olyan, hogy fejlődés vagy nem fejlődés, olyan van? Tehát ilyet csak egy olyan ember kérdez, aki a szocializmusban nevelkedett? És állandóan azt látta, hogy hát a dolgok minőségi változás felé mozognak, és mindennek javulnia kell. Mondja Navracsics úr, felé haladunk? Hát, hogyha valaki az Antigonét olvassa például, Igen. akkor szerintem elbizonytalanodik abban a tekintetben. Ugye a politika egyik szépsége, ezt tudtam mindig a nem mondani, hogy ellentétben mondjuk egy fizikával, ahol mindig meg kell venni a legújabb szakirodalmat, hogy az ember Igen. Euh, tudja lépést tartani a korral, a politikában, hogyha valaki Machiavelli fejedelmét elolvassa, Platón államát elolvassa, Aristoteles politikáját elolvassa, akkor Megvan minden. Így van. Az ember, az ember lelke, vagy nem is tudom az, ami, miközben sok minden fejlődik, átalakul, változik, de úgy tűnik, hogy az ember természeten, lelkel, nem tudom ki, mi Jó, De akkor önmagán is elvégezte azt a számvetés, mint amit a trump kapcsolatban mondott, hogy ha ezen művek alapján megnézzük, hogy milyen checklist kell egy politikushoz, akkor mi az, ami önnek megvan, és mi az, ami nincs? Én, én tudom, hogy mi van meg nekem én is, is, én is. Mások azt szokták mondani, hogy túlságosan kritikus vagyok magammal szemben, és legyek megengedő. Jó, én úgy tudom, hogy azt mondta, hogy ha a jövő héten nem, akkor két hét múlva. Igen, de kiderült, hogy igen, nekem a 9 és a 16 nemmi, jó, bocsánat, azóta megnéztem. 16-án vagyok a levegőben ebben az időpontban. 9-én te jó tehát jövő jó Jó, akkor, ha minden változatlan, akkor hívom. Nagyon szépen én köszönöm, szom, kellemes szépen. ünnepeket kívánok. Viszont, viszont, hallásra. Kívánom, viszont hallásra. Önök Navracsis Tibort hallották. Reméletleg jó gombokat nyomtam meg. Nem vagyok benne biztos. Hát jó. Hát akkor mindjárt a második nap itt, mint a ugye a, ahol a Pó eléri a deltáját Olaszországban, és kiterjed és lerakja a hordalékát. Elérkeztük oda, amikor beszélgethetünk egymással, vagy amikor én beszélgethetek önökkel, nem mondom, hogy nagyon készültem rá, de azért ott volt bennem a kisördök hozatéve, hogy ugye ez a rádió, ez nem pontosan ott van, ahol az előző rádió ott volt, és habár bár negyed fölkeltem, kurvára be voltam, szar vagy el fogok késni. Mert hát, ha valami nem illik... Rövidesen megmondom majd a telefonszámaimat. Bár nem vagyok benne biztos, hogy... Na jó, hát akkor mesélek önöknek. A helyzet az, hogy... Egy párszor már volt úgy az életemben, hogy nem dolgoztam. Meg emlékszem arra, amikor annak idején mondjuk véget ért az év az iskolában. vagy Véget ért az, az érettségivel valami. Bár akkor ugye az ember nem mindjárt egyetemre ment, mert akkor még volt katonaság. És akkor volt valami űr. Valami pozitív meg negatív űr, amivel az ember nem tudott mit kezdeni, amit ki kellett tölteni, ami ami egyszerre vonzotta és egyszerre taszította az embert, nincs két egyforma űr. Ami március első évvel beállt, az már csak azért is más volt, mint az összes többi, mert hát soha büdös életben nem voltam 60 éves. Egyáltalán az, hogy 60 éves vagyok arra, az elmúlt három hónapban jöttem rá, általában bácsinak éreztem magamat, független attól, hogy mindenki a környezetemből azt mondta, hogy nem vagyok az, de, de volt bennem hajlam, a Freudi Ágy, ugye a pszicháterem, akit korábban is igénybe vettem, pedig akkor csak alapvetően szerviz üzemmódban dolgoztattam. Kajánul kérdezte is, hogy nyugdíj. És akkor ugye elmondhattam, hogy én valamikor a nyugdíjról azt gondoltam, hogy hát az maga a halál. Tehát, hogy aki nyugdíjas, az kész. Az gyakorlatilag egyszerűbb, hogyha önként bevegy a temetőbe, és befekszik a sírba, és akkor már csak valakinek rá kell rakni a márványlapot. Hát te, elfogy a levegő, és tényleg lesz belőle. Ráadásul ugye nem is vagyok most éppen uh, nyugdíjas korban, mert azt hiszem, hogy 60 éves korban nem lehet elmenni nyugdíjba, a nő meg nem vagyok, tehát emiatt nem fogom átoperáltatni magam, de azt sem tudom, hogy egy nő mikor megy nyugdíjba. De nagyon, nagyon, nagyon fura érzés volt. Tehát ugye arra vonatkozott a kérdés, hogy ha belenézek a tükörbe, és látom azt, ami van, egyáltalán hajlandó vagyok-e látni azt, ami van, és hogyha látom, akkor hajlandó vagyok-e tudomásul venni. És ha hajlandó vagyok tudomásul venni, akkor hajlandó vagyok-e alkalmazkodni hozzá. És hogyha alkalmazkodom hozzá, az mi a frászkúnyvót lehet? Tehát mit jelent az, hogy alkalmazkodom hozzá? Bizonyos szempontból hálás vagyok a vadasműveknek, hogy így alakult. Azért mondom, hogy bizonyos szempontból, mert az emberi tényezőt illetően, hát baromira ki vagyok akadva. Tehát az, ami ott történt, a skandalum. De olyan skandalum, amiből 12 egy tucat, és ami önök, az önök életében is ott van, tehát semmivel se több színesen vagy kövére, mint az önöké. Csak még nem esetnek velem. De bizonyos szempontból és A bizonyos szempontot az ember ugye a bizonyos szempont az olyan, mint a tulajdonképpen az egy fosztóképző. Mert ezt a bizonyos helyzetet, ezt a bizonyos szempontot, ezt magam is előidézhettem volna. Az, ahogy véget ért ez az egész izé, meg ahogy tartott, abban semmi változás nem volt. Csak egyszerre ellett vágva. Előtte ugyanaz a helyzet volt. Tehát nyugodtan mondhattam volna azt, hogy én így nem akarom folytatni, de én ezt nem mondtam. Tehát valójában csak és kizárólag magamat okolhatom. Az, hogy a partner hogy járt el... Ugye biztos sokan azt mondanák, hogy mivel nincs itt, ezért az ember ne is mondjon olyat, ami sértő ránézve, így aztán nem is mondok. De nagyon, nagyon fura érzés volt. Különös tekintettel arra, hogy hát a személyes érintettségem okán láttam azt, hogy mennyire kvadrál az, ami elhangzik, és mennyire kvadrál ahhoz, ami egyébként történik. Hozzátéve, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj, egyrészt kiderült, hogy akkor szélcsend van. Tehát van ilyen. De az, hogy az ember a gondolatait nem tudja megosztani másokkal, márpedig ez számára egy életérzés volt korábban. Mint ahogy ugye mondtam, a békáknál a bőrlégzés. Az nagyon fura volt. Az nagyon, az nagyon, az nagyon, az nagyon, az nagyon. Tehát voltak események, ugye a nagyon messzire jött ember, az pucs nem jó, de ott, és ezt vissza tudják igazolni, akik ott voltak, meséltem arról, hogy adott esetben egy malműi templomban való történés hogyan váltotta azt ki belőlem, hogy én ezt milyen szívesen megosztanám önökkel, és aztán elgondolkodtam azon, hogy vajon mennyi olyan történetem van, ami azáltal válik számomra megélté, hogy elmesélem önöknek. Tehát nem attól lesz valami valami, hogy megesik velem, hanem attól, hogy megesik, aztán beszélek róla, ami egyébként szerintem abszurdum. Tehát az én tök hülye létezésemnek egy olyan belejárója, amivel akár fel is hagyhatnak. Mert nem azáltal, tehát a verbalizálásnak ez a, az agyontúlzása, ami az én életemre jellemző volt, és amiből alkalmas, ha akartam, ha nem, vissza kellett vennem, sőt megszűnt. Tehát én ilyen szobafogságra, mint amiről ítéltem maga, nem is emlékszem, hogy mikor voltam ítélve. Ugye kanyarós meg amikor rubeolás voltam, vagy hímlős, akkor nem hagyhattam el a szobát, vagy a lakást, de akkor gyerek voltam. Nem ugyanaz. Nagyon-nagyon fura volt. Maga a tény, hogy van ilyen. Sokat gondolkodtam, hogyha visszatérek, akkor milyen jellegyű műsorokat fogok csinálni. Sokat. Eddig nem mentem nagyon szembe azzal, amit, amit korábban elképzeltem. De nem azzal a tudattal ülök itt, mint ültem korábban, tehát nem gondolom, a... korábban se gondoltam magam nélkülözhetetlennek és potolhatatlannak. de ugye amikor arról volt szó, hogy ha megszűnik az én helyem bárhol, akkor pillanatok alatt lesz egy másik, és én azt mondtam, hogy ez nem így lesz. Ez például tökéletesen így történt. Tehát én azt éltem meg az összes tárgyalásom folyamán, amiből egyébként olyan nagyon sok nem volt. Hogy mindenki engem hallgatott, vagy valamiért tudott arról, hogy az előző napokban miről meséltem. Tehát, mint egy oroszlán, amit az állatkertbe elmennek és megnézik. De amikor ott van az állati domár, vagy az állatkert igazgatója, a persány, és azt mondja, hogy nézem, uram, hogy ő mennyire Mennyire csodálja ezt a tigris, hazaviheti. Akkor azt mondja, hogy á, de, de, köszönöm szépen, hazavinni a tigrist, azt nem akarom. Vannak olyan pillanatok, amelyeket nem gondolok másféleképpen megélni, mint korábban. Azt, hogy pénzre van szükségem, azt akkor is elmondom, ha egyébként az anyagi helyzetem olyan, hogy engem maga az, hogy elhelyezkedjek, az nem volt anyagi kényszerűség. De ez nem egy feltétlen óriási gazdagságot jelent, hanem egy olyan státuszt, amit ma Magyarországon, ha valaki elmond, akkor automatikusan kiváltja bizonyos emberekből azt a fajta berzenkedést, amellyel kapcsolatban ki kell találni egy módusz vivendit, mert én nem felvágok, én nem egy Royce Royce-szal közlekedem, én azt mondom, hogy hát vehetnék egy Royce royce jó, oké, rendben vannak, az azért jelentősen apadnának a tartalékaim, de nem veszek. Tehát ezekben a tárgyalásokban, amelyeket különböző cégekkel folytattam, az sosem motivált, hogy ilyen fogok halni, és ez nagyon fontos volt. Ezért hála is köszönet, mindannak, mindazoknak, akik ebben közreműködtek. Szerencsének az Istennek az eddigi támogatóimnak. Beleértve az összes önkormányzatot, amelyek kitartottak mellettem. Ami nem volt egyébként evidens, amelyek érdeklődést mutattak a személyem iránt. Nem voltak igazán jó hangulatok ezek a beszélgetések, hozzáítve, vagy rossz hangulatúak se voltak. Megjárva az ATV, és megjárva a Hír TV műsorát, sose gondoltam volna egyébként, hogy Kálmán Olga vendége leszek. Azt eldöntöttem, hogy, mint ahogy a Budi mondta, a HLT, tudják, az a háború esetén túsz. Tehát, hogy én ilyen hivatalos, vagy hivatásos műsorvendég nem leszek. De nem azért, mert azért nem fizetnek. Hanem azért, mert olyan műsorokban szerepelnék, amelyekről én egyébként zömében azt mondom, hogy habosítják azt a valóságot, amely olyan Kommentár kommentármennyiséget nyer, amely kommentármennyiségre nincs szükség. Én értem azt, hogy rengeteg és rengeteg rádió van, és rengeteg internetes izé-bizé, és azokat meg kell tölteni tartalommal, de hát akkor tessék szíves lenni azt tartalommal megtölteni, és ne áltartalommal. Ezének a műsoroknak a zöme áltartalommal van megtöltve, és ezekhez hozzájárulni, mert lehet, tehát ez, emiatt az embert nem ítélik szabadságvesztésre, még felfüggesztve sem, de de nem. Nagyon fura volt nézni. Nem mutattam különösebb érdeklődést, de kíváncsi voltam. És a közeljövőben is mindig kíváncsi leszek. Egyetlen egy dolog fog érdekelni a hátra levédőben. Az az emberek viselkedése. Eddig is ez érdekel, de ezentúl csak ez fog érdekelni. Tehát ahogy, ahogy viszonyultak ezekhez a dolgokhoz, hogy Hát elment a fial az atv pedig mi mindent mondott róla. Könyögöm, nem én jelentkeztem, engem hívtak. Ráadásul német szilárddal ugyan nem esett meg a tisztázó beszélgetés, de több beszélgetésem volt az Egonnal, akinek nem régen született egy gyönyörű gyermeke, családjával együtt, épségben, egészségben és szerencsével 120 évig, és volt egy ölelés a Kálmán Olgával is, amit azóta nem tudom túltenni magam, hozzátéve egy mondatot, ami zavarba ejtő volt, és ami után én nagyjából kimenekültem a tévéből, és ezek mind-mind ott vannak bennem, és amikor olvasom, valószínűleg az van, éppen a közelmúltban beszélgettem pégyével azzal, hogy annak idején el kellett menni a postára, bélyeget kellett venni, fel kellett adni, tehát, hogy levelet is írtak, jó és rossz indulatot, de nem volt annyi ostoba, tök hülye e-mail, mint amennyi van, amit sokkal egyszerűbb elküldeni, amit ezzel kapcsolatban olvastam. És szemben a múltal amikor ezeken kiakadtam, most nem azért fogom ezeket önökkel megosztani, mert kiakadtam rajtuk, hanem azért, hogy megértsük azt, hogy emberek hogyan működnek onélkül hogy ebben ők egyébként aktívan részt vennének. Ha aktívan részt vesznek, hajrá, én leszek a legboldogabb. De általában a tapasztalat az, hogy az emberek ezt nem szokták megtenni. Tegnap két hallgatomat küldtem el olyan messzi éghajlatra, amilyen messzi éghajlatra csak lehet. Olyan dű volt bennem, hogy az elmondhatatlan. Mind a kettőt megtalálják ezen a fiala nem tudom milyen oldalon, az egyik egy D-vel kezdődő, a másik egy F-betűvel kezdődő. Alapvetően azt kifogásolták, hogy a polgármesterekkel való beszélgetést. Tudják, amikor elmentem a klubrádióba, mert ott is voltam, ott Parakovács Imre állt az ajtóban, talán dohányzott, és azt mondta, hogy tudtam, hogy előbb-utóbb föl fogsz tűnni itt. Én akkor se gondoltam azt, hogy én el akarok helyezkedni a klubrádióban, csak kíváncsi voltam az aratóval való beszélgetésre. Én ott úgy képen töröltem volna a parakovásat, hogy a falatta volna a másikat. Szóval, hogy miért kell valakinek beszólni, aki ráadásul kiszolgáltatott helyzetben van. Szóval, hogy és minden jó indulatot nélkülözően. De nem vágtam pofán. Nem. Egyébként se jellemző rám, de szóval a fogait kiköphette volna tőlem. Azt mondtam neki, hogy nem sok vizet fogok itt zaharni. Ez volt a fog, kipők, a fog kiköpéses pofó helyett. Csak olyan indulat volt bennem, hogy. hogy miért így? Tehát, hogy ez miért kell így intézni? Nem vagyunk évszázados haverok, de évszázada ismerjük egymást. Az indulat. És nem annak szót, hogy a parakovásnak milyen rádiós, televíziós vagy irodalmi tevékenysége van, ilyenkor az ember ez nem számol. Tehát van egy olyan szituáció, amikor az ellenségünket meglátjuk kiszolgáltatott helyzetben, és nem azt látjuk meg benne, hogy az ellenségünk, hanem a kiszolgáltatott helyzetet látjuk, sőt, azt se látjuk, hanem megpróbálunk segíteni. Vagy hogyha úgy segítünk neki, hogy félrenézünk, egyszerűen csak abból adódóan, hogy nem akarjuk zavarba hozni, akkor nézzünk. Ez nem piszi. ez jó érzés. A jó érzés az nem fog sose kimenni a divatból, és az akkor is meg lesz egyébként nem gyakorolja senki de a jó érzés, azt nem lehet elvárni és aztán nem is zavartam sok vizet a klubrádióban tegnap ezek az emberek képesek voltak az első műsor után olyan módon megszólalni tehát hogy én nem mondom hogy az intenzív osztályról jöttem ki mert nem onnan jöttem ki de szóval hogy az ember egy ilyen szituációban azt mondja hogy jaj de jó hogy látlak vagy a legrosszabb esetben nem mond semmit én azt gondolom, hogy két intelligens emberről van szó. Én a legjobban, ha felhívnának telefonon, majd talán a hírek után elmászom a papírért, amin fel vannak írva a telefonszámok. Nem tudom őket kívülről. Nem akarom őket megváltoztatni, de szívesen beszélgetek önökkel arról, hogy miért, miért ilyenek az emberek. És természetesen nem az én esetemben. Az egyik, ráadásul egy nagyon messziről emberre, és eljött talán az elsőre azt követően, hogy megszűnt a a 99.5-ön való műsorom, és sajnálkozásának adott hangot, hogy hát maga a nagyon messzére ember a klasszikus formájában nem volt jelen, és én azon azt kérdeztem az azt követő alkalommal, hogy vajon elvárható-e valakiről egy bizonyos szituációban, hogy teljesen függetlenítse magát attól a helyzettől, amiben került. A kötelezettségének eleget kell, hogy tegyen, de maga a messzire jött ember, mint tóksó, ilyen kötelezettségi elemet nem tartalmaz és természetesen voltak más jellegű élményeim amelyek közül talán egyet megosztok önökkel, de ahhoz el kell mennem a táskámért kérdeztem Navracis Tibortól, hogy jó felé halad-e a világ, van-e valami fejlődés? Nézzék, és fiatalabb nem leszek, de szeretnék a legjobb emberként meghalni. Tehát abban a legjobb emberként, ami egyébként, amilyen voltam az életem folyamán. Látják, pont azt Megelőzően sikert lehúznom, hogy talán 18 éve felülieknek se szólhatott volna a műsor. A 24. hún megtalálják Fialaj János, Ribéri és Ancelotti. Azon a napon történt, amikor az előtte lévő napon történt, hogy a Bayern München edzője lecserélte csapat egyik csatárát, aki dulva fúlva jött le a pályáról. A marconnak kiállhatatlan ember hírében álló ribéri mutogatott és mondta magáért. Amikor a partvonalhoz ért a tréneres se szó sebeszéd megölelte, sőt egy puszit is oda Cselotti, amitől a francia arcán túlvilági mosoly jelent meg, amely egészen addig kitartott, amíg a kamera elkísérte szól a kispadik. Én másnap reggel, amikor nem sokkal ébredés után megnéztem ezt a videót, nem tudtam nem meghatudni a jeleneten, pedig nem vagyok bajen, Tucker. A délelőttöm egy uszodában telt. Tömegközlekedéssel mentem oda is, meg vissza is. Amikor hazafelé leszálltam a buszról, a sofőr az első ajtóban állt és köszönt. Én meg persze vissza. Utam előbb egy telefonfülkébe vezetett, hát ha benne felejtettek néhány forintot. Majd betértem abba az élelmiszerboltba, ahol a legenda szerint sok-sok évvel ezelőtt egy eladó arra biztotta Solyom Lászlót. Tartson ki, jó ember. Tejföld vettem meg egy üdítőt. A pultnál, ahol a vevők a megvásárolt holmikat a szatyraikba, kosaraikba szokták tenni, nem akartam hinni a szemeimnek, ott állt a bussofőr. Nem tartom, felkérdezte. Nem, válaszoltam. Csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy vannak-e anyagi problémái. Először azt futott át a fejemben, hogy a hátsó zsebemben be hanyagul begyűlt papírpénzekből hagytam el néhányot valamelyik ülésen, aztán magamnak is váratlan. Azt mondtam, máskor is igénybe szoktam benne a tömegközlekedési eszközöket, de... hiszen tapasztalhatta is, van bérletem. Nem erről van szó. Láttam, hogy bement a telefonfülkébe, mintha pénzt keresett volna benne. Nem illendő, de megkérdezhetem, lehetséges, hogy vannak anyagi problémái? Aha, értem. Nos, nekem ez kisgyerek Aha, Nos, nekem ez kisgyerekkorom óta szokásom, ami az elmúlt évtizedekben a parkoló automatákban való keresgélés egészült ki még ki, ahol lehet pénzt keresek, reflex. Ha találok, kiválhatok valamit. Lehet, hogy rossz szokás, de nincs összefüggésben a pénzügyi helyzetemmel. Köszönöm az érdeklődést. Tudja, csak azért, mert régóta követem a pályafutását, törzshagatója vagyok. Mondta kicsit körülményeskedve a bussofőr. Tudom, hogy most éppen nincs munkája, magam sem gondoltam volna, hogy másfél hónap alatt kívül a kasza, de ha ennie kell, akkor ennie kell. Arra mindig lesz önnek egy ezresem. Áltam, és ahogy a pesti zsargó mondja, néztem ki a fejemből, hogy aztán a rám jellemző módon találjak egy elidegenítő mozzanatot, amiben kikerülhetek az érzelmi csapdából. Az a busz ott, magára vár. És a tőlünk 200 méterrel lévő járműre mutattam. Igen. Most van a dohányzási szünetem. Füstölni meg, mint tudhatja, nem szabad a megállóban. Ezért eljöttem ide. Oda kísérhettem? Kérdeztem. Ige, válaszolta. Útközben elmesélte, hogy nem egyszer előfordult már, hogy megállt egyik másik kedvenc rockzenészének. Sőt, az is megesett, bár nem volt szabályszerű, hogy közelebb vitte őket az otthonukhoz, és nem számított, hogy egyébként hol volt a megálló. Maga egy kedves ember, mondtam a buszsofőrnek. Uram! Ez nekem megtiszteltetés, hogy ezt mondta. És valami ölelésszerű volt a tekintetében. Erre valonnan beugrott a reggeli videó, Ancelotti meg Ribéri, és se szó se beszéd, pedig a testi kontaktú gyakorlása idegenekkel nekem nem erőségem. Igen, már nem csak tekintett, megöleltem a buszsofőrt. Átkarolta, megszorítottam. Nem ellenkezett. Amikor kibontakozott az ölelésemből, szabódott egy kicsit, majd fellépett a busz volánhoz közeli ajtajának első lépcsőjére, hogy onnan intézze hozzám búcsú szavait. Remélem találkozunk még a héten. És felsorolta a hét összes budapesti demonstrációjának helyszínét és időpontját. Hírek. Under Pressure Nagyjából két héttel ezelőtt küldött nekem Simon László egy videót, ami a hollapján is felelhető, és amit az ATV-ben készítettek róla, mint ami egy gazdát ábrázolja. Elküldte nekem valami olyan szöveggel, hogy tessék, ilyen is van. Akkor már nagyjából két és fél hónap telt el, és én azt gondoltam, hogy nekünk van valamiféle civil kapcsolatunk. Visszaértem neki, hogy Örülök, hogy jól vagy Erre észbe kapott El Simón László, és visszaért nekem, hogy Egy kávé Tudják, hol Lázár János És Csányi Sándor, hol pedig Balja Zsolt És barátai Kérdeztem, mikor, hol Mindaz e-mailem Azt írta, hogy Elutazik külföldre, és hogy majd akkor Vasárnap jön haza, és hétfőn hív ez másfél hete volt. Amikor leváltották, én a Volt Fesztiválon voltam, az első dolgom volt, hogy felhívjam, és megkérdezem tőle, hogy van, hogyan tudok neki segíteni, lehet, hogy fontoskodás volt. És most ne az járjon a fejükben, hogy ő egyébként magánpénzből, állampénzből, hogyan, a mi kép egyáltalán. Tudják, a személyes ismeretségekben az ember más mércével mér. De ezt mondjam önöknek, akik egyébként alapvetően csak civilek és csak másodlagosan elbarmult honpolgárok? Így aztán, amikor ment ez a csatározás itt a várbeli dolgokkal kapcsolatban, én már csak táborról figyeltem hozzátéve, hogy milyen jól szólnak be egymásnak Lázár Jánossal, akikkel korábban egymást kölcsönösen barátoknak mondták. Azért vannak a jó barátok. Tudják mit, akkor a honpola és a lányom, így hármam. Van more chance. És tudják, pontosan azt érzem, borsózik a hátam, és ezért jelentek az árvóckosárból az, az emberi kapcsolataikról, amelyek nem fügnek attól, hogy éppen Orbán Viktor, Horny Gyula vagy Bajnai Gordon van hatalmon. Hozzátéve, hogy a Botka, amit a Bajnai Gordolra mondott, csak abban reménykedhet, hogy a feledés dolgozik. Én, aki korábban Botka hívőnek mondtam, ekkora farokságot mondani, és az az elegancia, hogy reagált rá a Bajnai. Valakinek azért mégiscsak, ha a Murányi nincs, akkor valamilyen önkontrollja, kihelyezett önkontrollja, valami outsourcingot out, önkontrollja nem lehetne a Botkának. Under pressure. This is hogy ne sírjanak a lányok. Csettíntsük. Szóval mindez már azután volt, hogy felkért valaki, aki törzshallgatón volt, és aki gyakran betelefonált, hogy egy egyetemen tartsak előadást könyvkiadás kapcsán. Kérdeztem, hogy biztos, hogy rám gondolt-e. Igen, még azt is mondta, hogy közvetlenül utána meg fogom kapni a pénzt, mert hogy hallotta ugye a pázmányos történetemet, eljött az idő, elmentem az egyetemre. Ez egy posztgraduális képzés, emberek, akiknek már van valami foglalkozásuk, egy könyvvel közeli állást szeretnének, vagy állásba szeretnének kerülni, és ők ott. Én előtte meglátogattam az illetőt, aki nagyjából azt mondta, hogy bármit mondok, az jó lesz. Volt bennem némi kétség, de oké. Okay. Előző nap, hogy elmentem ez az előadást tartani, ez egy szombati napon volt, levettem a polcról az összes könyvemet, és lemértem őket, nem súlyra, és megállapítottam, hogy az utolsót leszámítva, mint szar. Tehát, tehát nagyon jó volt a magamról, azt sem tudtam hogy egyébként, hogy mit osszak meg velük többé-kevésbé, bár voltak a fejemben ötletek, de úgy gondoltam, hogy én egy személyre szóló előadást fogok tartani, így aztán amikor elmentem, akkor nagyjából egy órát arra szenteltem, a nagyjából három vagy négyből, tehát nagyjából a harmadát vagy a negyedét, hogy megismerkedjek velük. Már amikor megismerkedtem velük, már az egy ilyen berentés az történet volt, már ott nem nagyon értették, hogy ez itt miért megy, majd amikor utána elkezdtem beszélni, akkor nagyjából a harmadik óra végén, tehát amikor ezért már annyira nem voltunk távol attól, hogy vége legyen az órának, akkor... Egyszer csak nyíltan ellen forra, ellenem fordultak, addig sem voltak igazán együttműködőek, és kérdezték, hogy tulajdonképpen én milyen célzattal is jöttem ide, és mi volt a fejemben akkor, amikor én ezt az előadást elvállaltam, és mondtam, hogy hát sok minden volt a fejemben, de kíváncsi voltam, hogy ők milyenek, és le akartam mérni a maga módján, hogy mire vonatkozik az érdeklődésük, és ez után annyira szórt volt. És annyira nem tudtam vele mit kezdeni, gondoltam, hogy ez a beszélgetés, amit velük itt tartok, és amely a könyvkiadáshoz egészen szorosan nem kapcsolódik, attól még ez nem lesz feltétlenül haszontalan. Fél egyik kellett volna tartani az órát, én fél 12-kor távoztam, nem dúlva, fúlva, de eljöve még némileg beszólva annak az illetőnek is, aki meghívott, de az talán Csinyán volt, aki kijött utána, hozzáteszem, hogy közöltem, hogy természetesen azt a honoráriumot, ami jár ezért az óráért, azt nem fogadom el. Kijött az illető, aki azt mondta, hogy de ő ragaszkodik ahhoz, hogy elfogadjam, ez nem történt meg, és hogy ő pont ilyen órára gondolt. És hogy beszélhetünk-e? Mondtam, hogy természetesen. Sőt, azt gondoltam, hogy van miről. Másfél hete történt, tehát ez az első történetnek volt a. Libikókán a másik pár, ezek tökéletesen kiegyensúlyozták egymást. Hétfőn küldött nekem egy sms az illető, hogy hívhat-e. Hát én ezt nem körülményeskedésnek gondoltam, ismerem, én is tudok jelenni, mondtam, hogy ez nem kell engedélyt kérni, azóta se került elő. Nem volt szükség arra, hogy az elmúlt három hónapban lemérjem azt, hogy az emberek egyébként mire lennének hajlandóak velem kapcsolatban. Egyetlen egy embertől kérdeztem meg, hogyha nem lenne állásom, akkor mit segítene nekem. Azt se tettem jól egyébként, csak kíváncsi voltam. Az illető ajánlat, az illető nagyon sokat segített nekem és a környezetemnek. Egyék meg, hogy itt most a nevét nem mondjam, de szükség esetén felemlíthető. Egy politikusról van szó, egy szociálista politikusról. Um, és akkor megnevezte, hogy mivel segítene, aminek egyébként az újságíráshoz semmilyen köze nincsen. Talán meg tudtam volna oldani, de biztos, hogy egy olyan anyagi helyzetet teremtett volna, ami önmagában létez, tehát önmagában létez, lehetővé tette volna az életemet, miközben egyébként nekem erre effektíven nem volt szükségem, csak kíváncsi voltam, hogy mit ajánl. Nagyon szépen megköszöntem, így utólag is elnézést kérek ezért a fontoskodásért, vagy ezért a nem tudom miért. Mindez ugye annak a két Facebook bejegyzésnek a kapcsán jutott az eszembe, ami a tegnapi műsor után érkezett. Baby, don't cry! Baby, don't cry baby. Még a Parakovács kapcsán. Baby, cry, baby, Nem muszáj mindig jó pofára! lenni. És ez természetesen rám is onhatkozik. Tényleg, hogy a botkának mi járt a fejében akkor, amikor beszólt egy kérdés kapcsán a bajnainak, el nem tudom képzelni, és hogy nem sikerült neki azóta elnézést kérnie, vagy legalábbis nem tudok róla. You know been, Én az apró nyúlásos nyakú Istváról nem gondolkodtam sokat, de nincs is okom rá, hogy sokat gondolja. Valaki bökné meg már a botkát valamelyik. Itt mondom el, hogy jövő héten kedden este fél nyolszor az akvárium voltbárjában nagyon messziről jött ember Bakáccsal és Filipovval. A sportról és a moráról lesz szó inkább az úszásról, mint a fociról. Bajnai Gordon, Botka László egy interjúban rossz társaságba kevert, így mert Bajnai Gordont rá tennék a listára? Kérdés, Bajnai Gordonnál könnyű a helyzet, mert hiszen ő kivonult a politikából, rajta lehetne a listán? Semmilyen körülmények között nem tenném, se Bajnai Gordon, sem Kádár János, se Rákosi Mátyás és Horti Miklós sem a listára, így Botka. Majd jön Bajnai, az aggódó közvéleményt ezúton szeretném én is megnyugtatni, hogy nem csak az MSP, de az MSMP, az MDP, sőt a paktum párt listájára sem kívánkozom. A kormány és korszakváltás mielőbbi reményében rendületlenül bizakodva munkasikereket kívánok bégén. lett volna egy kicsivel nagyobb bátorság ebben a bajnaiban, lehetett volna belül a miniszterelnök. Esetleg felvehette volna kormányőrnek vagy sofőrnek maga mellé a megjegyzés alapján a botkat. Akkor mondhatta volna ki azt, hogy Hello Spaceboy. De ez most nagyon szellemes volt, csak éppen nem akarja lejátszani a lejátszó. Ilyen kereskedelmi rádióban nem fordulhatnál, elő, ott minden takra egy. Hogy ennek a szegény balásnak mi áll a sikere okában? Néhogy hallgattam reggel rádió. Megnéztem néztem tévéműsorokat, nem volt hiányérzetem. Az se gondoltam, hogy nekem bármelyikben is benne kéne lennem. Hello Spaceboy. Oh. Köszönöm, hogy Na jól, csináljunk egy bátortalan kísérletet. Van egy városi vonal 4890 és 39-es, tehát 4890999, és van egy mobil 0630-677-1161. Elmondom még egyszer, 4890999 és 0 677 1161 es Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok! Nem tudom mióta van itt, de nagyon örülök, hogy ő találtam. Tudom, örülök, hogy györül! Jó reggelt. Jó reggelt. Nekem volt hiányjelzetem a reggeli műsorokkal. Örülök, hogy kapott egy Hát, hogy Eben. kaptam egy csatornát, szóval ez ne túlzásba, szóval azért... Szeretőséget igen, volna, azért igen, igen, igen, igen, igen, Kaptam volna egy csatornát, én nem utasítottam volna vissza. Senki nem akart egy csatornát adni. Egy nyomorult árkot nem akart adni. Jó reggöl. Hát jó ráegért itt a civil rágyóban újra, műsorban. Szeretném kérdezni, hogy már úgy volt, hogy 9-től van adás, akkor most már korábban... Nem, a péntek az egy kivétel, tehát van a 4x9-10, az a hétfőket, szedve a csütörtök, és van ez az 1 péntek, ami 7-től 10-ig van. Jó, jól, köszönöm. És akkor ez elmetek három hónapra túl ez a... Elvileg hónapra? három hónapra, de ráadásul az is egy ilyen nagyon gyéres három hónap, mert hogy én nagyjából a felét külföldön fogom tölteni. Igen, mert nyár van most aztán... Hát mert nyár van. És mert külgazdag vagyok, és utazhatok. Tudják itt a civil rádióban mindenki kurva szegény, és helyettük is én utazom. Cseréveim vagyok itt a legszimpatikusabb ember. A nőiket még nem szerettem el, de ez már csak egy apró lépés. Tudják, a nők azok azért a pénzre gerjednek. Jobb véleménnyel vannak az én anyagi helyzetemről a nők, mint a hallgatóim voltak. Azok a hallgatóim, akik egyébként hozzájárultak ahhoz, hogy külgazdag legyek. Amy Winehouse 480 99 99, ezt egy papírlapról olvasom, még el fog egy idő, amíg elmondom, de például az előző telefonszámot már nem tudom. És 06 30 Jó reggelt! Jó reggelt János Kostolanyi Zélesem! Mi van édesem? A szimpátiért meg kell szolgálnod azért! Ki kell vízni a szimpátiát! Nem elég, hogyha szolgálnod. én vagyok a legjobb rádiós, mi a franc nyavai, a akkorságnak van nekem szükségem a szimpátiára a hátralévő rövid életemben? Ma már Há... nekem! De igényled a szeretetet, aztán. De ott van a bussofőr, látod, van, aki szeret, és nem ilyen bonyolultan fut neki, mint te. A bussofőrök azok rendes emberek. Azt nem tudom, hogy Vaj, általában rendes emberek, de az a konkrét bussofőr ott a hegyen az egy nagyon rendes ember volt. Én szeretek általánosítani. De a ne általánosítsérdesek. A, köz, a közművesek mind rendes emberek. BKV, vízművek, stb. Én nem ismerek például a több bussofőr, tehát nem tudnék-e a bussofőrökről általában megnyilvánulni. János, inkább a rádiósokkal van gond. Meg a nem a ismerek rádiósokat, drágám. Médiásokat se? Újságírókat se? Hát nézd! János, Én segít, gyűlölet... nem hagyok az út szélen, nem ülök buszba. Terjesztik a gyűlöletbeszédet, borzasztó, ami van a médiában, a borzasztó. Hát nézd. Na. Ami a, a médiában való gerjesztés, gerjesztést illeti, az nem rosszabb és nem jobb, mint ami egyébként a parlamentben és a politikában benne van. De azt tudod, hogy én ezt joggal mondom, mert a gyűlöletbeszéd velem kezdődött 1999-ben. Emlékszel rá? Én emlékszem, de azért, hogy veled kezdődött, azért ez ebben de a formában enyhe túlzás, kedves Dénus. mindig állom magamnak azt a jogot. Velem kezdődött. A gyűlöletbeszéd a koraktergyítóság. Velem kezdődött. Hányat írunk? 1999-et. Igen, hát onnan még nincsen tapasztalatom, mondjuk azért a Magyar Rádióban is beszereztem. De német. emlékszel, még megfigyelési bizottság. Jó, de nyuszikában, amikor nekem a Pokorni azt mondta, hogy azért vagyok kipécézve, mert politikai pályára tévedtem, és adifúnak engem rugni, amíg egy focilabdát érdemes, de hűs nem csinálnak belőlem, mert az nem érdemes. azért akkor ott sok mindent megtanultam, és én nagyon hálás vagyok a Pokorninak ezért. De, de ez nem így működik. De tudod, ebben teljesen igaza volt. Én, meg büszke vagyok rá, hogy velem kezdődött. ez egy média történeti személyiségén őtem ki magam, hogy velem kezdték a aki a, a, a. Jó, figyelj, ebben nem erőjünk el, mert szerintem nem veled kezdődött, de ami ennél sokkal lényegesebb. Azt meséld el nekem, és akkor most visszaveszek. Tehát most akkor ráléptem a fékre, és úgy beszélek, ahogy egyébként szoktam. Azt meséld el nekem létszíves, hogy ez okozott-e benned maradandó alakváltozást. Az, ami veled megesett. Nem, nem. De ezt őszintén mondod? Őszintén mondom, őszintén mondom. Őszintén mondom. nem történt semmi olyasmi, amit szívesen kihajtál volna, azt követően, hogy ez bekövetkezett. Semmi, semmi. Ugyanis ha az embernek van egy belső meggyőződése, és tudja, hogy igaza van, és most kis túlzással saját magáról az a vélemény, hogy tisztességes ember, akkor mi mondhatnak, amit akarnak. Hát, ide még nem jutottam el, de nagyon igyekezni fogok. Légy gyerek gyere elked, de jó? Jó, jó van. Szervusz, jó Szia. munkát. Igyekszem. Jögy izé van, igen, igen, igen, igen, igen, bocsánat. Miért a beképzelt vándormadár, aki magán kívül nem érdekel semmi másban, meg csak belefojtja a szót? Mit keresik? Fialaj János vagyok. Itt fogadtak be? A kíváncsiság, a helykeresés és a jobbító szándék hajt. Elmegyek képzelt árbozkosarabba. Kezdtek. Pimi Whitehouse. Városi vonalon 489-0999, tehát még egyszer 489-0999 és mobil 0630 677 1161, tehát 0630 677 1161 és én annyira öreg vagyok, és annyira sok minden jut mindenről az eszembe, bár egyesek szerint az, hogy az ember öreg, azt nem kell egyfolytában hangsúlyozni, mert vagy látják rajta, vagy. Most, most éppen nincs arról szó, hogy valakinek át kéne adni a helyét. Annak idén a Magyar Rádióban, a 90-es évek elején abba is belekötöttek, hogy az ember hogyan tagolja a telefonszámot. Jó reggelt! Jó, jó reggelt kívánok, Fiala úr. Most már van okostelefonom, nagyon örülök, hogy, hogy meg újra hallhatom a műsort. És milyen okostelefonja van, kedves MPK? Hát nem... Ne, nem a legöreg, szuperebb, hanem Huawei. Huawei. És ez a telefon. telefon például önnek miben van segítségére, ami a másik telefon alkalmatlan volt? Hát most már tudok e-mailezni, de nem, nem fogom nagyon zaklatni e Nyuga, Tudja, hogy ha de valaki zaklathat e engem, az maga mag, akkor zaklat, amikor akar. Most zaklatom a konyhát. Na még egyszer. Most rakodom ki a konyhát, úgyhogy a a itthon, aztán 10 óra után meg átmegyek De miért a, a, a Duna, lakásba, vagy miért kell, kell, kell kirávolni a konyhában. Azért, mert költözöm el, jövő héten költözöm És hova költözöm? Hát 16. kerület centenárium lakótele egy, egy nagy, nagy lakás Olyan, is. mint a Kovács úr, aki 30 év után lecserélte a Volkswagen, mint egy másik Volkswagen erre önök Volkswagen megjelentést hallottak Hát inkább egy nagyobb nagyobbra mert csak egy, egy szobás volt eddig, úgyhogy... Akkor most. most körbe fogja táncolni? Igen. Helyes. Igen, most tudok vendégeket fogadni. Keddel jöjjön el a nagyon messziről jött ember. Elmegyek, igen. Jól teszi. Akvárium klub volt, bár nagyon messzire jött ember Bakáccsal és Filipóval, aki egyébként nem tudja, ez egy tóksó és a berépés díjtalan, tehát egy filért nem kell fizetni. Jövő héten kedden lesz Felkelt Jancsi Akkor úgy egy természetesen kilenckor Jó reggelt Jó reggelt János György vagyok Rég hallottam Én is rég Azt hallottam magamat Megkérdezni Hogy a fiatalkorom ellenére Annul még a 873-as rádióm Az egyik kedvenc volt és utána külföldre kerültem, majd hazajöttem, és volt szerencsém belakostolni idézőjelbe a mostani közszolgálati rádió működésébe. És csak olyan kérdésem lenne, hogy annó, amikor te ott dolgoztál még a közszolgálati rádióban, mennyire szólt bele a politika, ahogy most? Olyan nagyon nemet. Alapvetően azért a szocializmusban dolgozott az emberben egy... Tehát volt benne... Megfelelésségként szerintem feltétlenül, nagyjából érezte a határokat. És azt általában az emberek jól érezték, de, de nem, nem, nem, nem számolhatok be olyasmit. Ami, Milyen történetek most vannak, én nem tudom, akkor is voltak ilyen történetek. Mindig voltak ilyen történetek, talán a számuk, talán a tendenciában van eltérés, és elsősorban nem is ez a probléma, hanem az, amit végül is adásba enged. Tehát a propaganda rádiónak azért talán, a 80-as évek második felében és a 90-es években nem lehetett a Magyar Rádiót mondani. Számtalan olyan dolog volt, amiről ma úgy gondolom, hogy nem jól csináltam, vagy mások nem csinálták jól. De a szónak abban az értelmében, ahogy ma a Propaganda Rádió szól, a szó idézőjeles vagy nem idézőjeles értelmében szerintem az nem volt, de lehet, hogy tévedek. Uh -huh. Azt az nem, nem tudta, t -t. tehát ha én Orbán Viktorral beszélgetnék, mert mondjuk én vagyok a Kossuth rádióban a péntek reggeli ember, akkor én biztos nem tudnék úgy viselkedni, mint ahogy ott viselkednek. De annak idején a Magyar Rádióban mindig ki tudtak állítani, mind a szocializmusban, mind a későbbi szocializmusban, a 90-es évek utáni szocializmusban olyanokat, akik most beszélgetnek úgy az Orbán Viktorral, az törölve, amit egyébként rádióbeszélgetésnek nem neveznénk. Egyébként azt is hibának tartom, ugyebbis, hogy már a politika begyűrzött a médiaiskolákba is, tehát már eleve a tanítás is úgy kezdődik, hogy megfeleljünk a mostani. Ez nem, nem tudok hozzászólni, mert nem tanítok, csak rajtunk múlik, tehát én például egy nyitott ablak mellett dolgozom, és a stúdió kiáratánál is nyitva van az ajtó, ami nem minden szempontból tökéletes, de mondjuk az hogy, az, hogy az levegő bejöjjön, az, hogy az ember aztán mit enged oda be, vagy hogyha oda olyasmi jön be, ami oda nem való, akkor azt hogyan rakja ki, az, rajt, az mi rajtunk múlik, az nem Orbán Viktor és Hornyul a Okay. Jó van, köszönöm szépen Instanát, Én is jó köszönöm minká. szépen, majd átadom magamnak Köszönöm szépen Jó napot kívánok, Fiala úr! Csak meg szeretném köszönni ezt az interjút, amit Navracsis Tiborral beszéltél, a beszélgetés nem is interjú, odaszögezett teljesen a rádió elé, és komolyan mondom, nagyon ritkán és nagyon régen fordult elő, hogy úgy éreztem, hogy ilyen friss levegő járját az agyamat komolyan, mert végre valami olyant hallottam, ami ami egyszerűen fölkészült értelmes emberek beszélgettek egymással, úgyhogy én ezt szeretném magának meg. Euh, én ezt megértem, én is hívjok a Navracsisa, de a belegondolamba, én hogy legyen, számtalan... Én desz... Nem De ne, ne, ne, ne, ne, a ne, ne, az de, az de, az de, ne, de ne, ne, hogy meg annyi, meg annyi, tehát nagyon sokszor mondana ilyet, hogyha Módjában állna önnek különböző beszélgetések kapcsán azt megkérdezni, amikor mond valaki egy félmondatot, vagy egy egész mondatot, hogy az miért hangzik el, mert hogyha azok kikerülnének, akkor. Nem biztos, hogy mindegyik érdekfeszítő lenne, de ma olyan beszélgetések zajlanak, amelyekben olyan elemek vannak, amelyre az ember nem talál magyarázatot, és mintán ugye nem tud belefolyni ezekbe a beszélgetésekbe, kénytelen ezeket ebben a formában meghallgatni, és hát egyre jobban dű, gyűlik benne a mérek, hogy miért beszélnek emberek így. Hát én ezt nagyon átélem, mert én, én, én itt időnként, hát most ez egy örület, amit mondok, de itt ühöltözök magamban, mert egyszerűen meg lehet a bolondulni, hogy mik hangzanak el, és miket mondanak, és az ember, amikor már nem annyira fiatal, és az élete javát lejelte, és rengeteg emléke van, és emlékezik sajnos a régi dolgokra, és hallja ezeket, hogy teljesen megváltoztatva, és hát szóval egyszerűen a tehetetlen düh az, ami, ami, ami, ami annyitól kitör be. Én elem. ezt megértem, de egy dolgot el kell egyből kapcsolatban mondanom. Ami kapcsán ön tehetetlen dűt önti el, annak valószínűleg ezt a tévedés mondom, a 90%-át ön teszi lehetővé, mert az, amiben önt ez megkörnyékezi, az egyébként az ön életének nem része úgy válik a részévé, hogy ön ezt valamilyen módon lehetővé teszi. Ha hát, ezt nem teszi, igen, de ez, de ez, ez olyan dolog, mintha valaki kelkáposztát ennem, miközben utálja a kelkáposztát. Hát nézze, az a helyzet, hogy én ilyen hírfüggő vagyok eléggé. De a hírfüggősége meg valószínűleg abban abba van összefüggésben, hogy nem él meg társaság életet, vagy nem emel le egy könyvet a polcról. Dehogy nem emelek, leemelek. De ha leeme hát, de figyeljen, hát én már egy nyugdíjas vagyok. De nek nincs köze a De hát ez van köze. Mert azért, azért az ember visszavonult a él, hogyha. Azt az én én értem, úgy. azt én értem, hogy ha ki szorul az unokák körébe. Oké, de az... ha lemegy a kertbe, vagy leül egy eszpre hm. és vesz magának egy kávét, és akkor már nem utálják ki, és ott olvas, hm. akkor azok az élmények az egy másik kérdés, hogy nincs kedve lemenni. Ezt megértem. Én sem mentem el nagyon az elmúlt időben, sehova se De hallgattam mondjuk a karcefemet, vagy hallgattam a bolgárféle félem és most már a bolgár a, nekem nagyon bejött a bolgár, mert egész egyszer bolgár gyögy, ahogy múlik az időt. Hogy öregszik, egész egyszerűen egy hitszónokká vált. Tehát én rájöttem arra, hogy ő valamiért szereti a botkát, és az embereket megpróbálja meggyőzni. Már egyáltalán nem beszéljük meg annak a műsornak a címe, hanem hogy hadd beszéljen meg én önökkel azt, hogy sőt, múltkor már volt egy hallgató, aki felvetette, hogy egyáltalán nem is kéne, hogy betelefonálások legyenek, ami végül is egy betelefonálós műsorban maga a csoda, nem? Tehát lenne egy betelefonálós műsorban nem lehet betelefonálni. Ennek az ellentéte a karcefem, ahol például Stefka István vagy Hudgergey meg úgy ülnek, hogy valaki nem is intéznek hozzájuk kérdéseket, akik betelefonálnak, miközben azok a jégkorszakot és a 28, -a századot a beszélgetésükben úgy keverik, tehát ott, ott a mocskos kommunisták és a Hitler és az Orbán Viktor és a Botka meg a jégkorszaki állatok azok úgy keverednek, hogy ember nem érti, hogy hogyan tudnak egy mondatba belekerülni, de miután masszívan ö, az ellenzék ellen vannak, így aztán ott meg az a taktika, hogy hadd beszéljenek. Jó, hát én azért védem annyira magamat, hogy ne hányak minden nap, úgyhogy azért nem hallgatom őket, meg ezeket a dolgokat, de például ö, mondjuk ez teljesen más jellegűs Dolog. de például én már akkor hány inget kaptam, én mondjuk a régi Marx-Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem, de amikor az első Fidesz kormányra került, akkor azt vettem észre egyszer a Facebookon az ismerős csoporttársaim, meg egyetemi társaim körébe, hogy az, hogy MKKE, mint végzettség hát uh -huh. lett alakítva korvinuszá. Tehát egyszerűen már attól hánytam, hogy hogy lehet ez, hogy valaki hát a diplomája, az a, a Maros Károly Egyetem. És akkor nem, nem vállalják már, akkor is pedig... Ez, ez, személyt, ez, ez ugyanaz a jelenség, mint amikor azt mondják az emberek egy választás után, hogy a győztes pártra szavaznak, mert valahogy a győztes az úgy vonzza az embereket. De ez látja, mert ez sokkal jobb példa volt, mint amikor rádióműsorokat hallgat, amelyek az ígéret a világán semmit nem tesznek hozzá a valósághoz, viszont rengeteget elvesznek bennük. Hát Na meg az is gyűjt, hogy KKM mikor az eredeti KKM, az a Honvéd utcai külkereskedelmi minisztérium. Jó, de azért ennél ne legyen soha nagyobb Milyen? gondja. Az, hogy open mind, annak a jelentőségére nem tudom elégé felhívni az önök figyelmét, és ez természetesen rám is vonatkozik. Tudják, ha ez a Nyamba a civil rádió nem akadt volna az utamba, amitől ők egyébként nem voltak annyira elragadtatva, de mégiscsak befogadtak, tehát itt állja meg a fákjás venet. <Szorítan> ha nem lenne civil rádió, akkor én most Indiába készülnék. Hogy ezáltal a civil rádió jól járt, e vagy önök, vagy én, ezt nem tudom, eldöntem, az ember nem tud egyszerre a civil rádióban műsort vezetni és egyszerre Indiával lenni. De én a határán voltam annak, hogy leszámoljak azzal, hogy én az észt osszam, hegyetlen most az észt osztom. Egyszerre rájöttem arra, hogy tudják, drága barátaim, hogy az élet véges. Eddig is tudtam, de most valahogy még jobban tudom. És hogy azt a fránya pár évet, ami még hátra van Tehát azért én mindig látok képes napokat, amelyeken úgy rajta vagyok És aztán hirtelen meg nem vagyok rajta És nem azért, mert lementem gyufáért és nem mentem vissza 489 099 és 0 elmondom még egyszer az első tehát egy városi vonal 0 6 1 és 0 Azt, hogy mi, mi vezérelhette a botkát, amikor azt mondta, hogy semmilyen körülmények között nem tenném se Bajnai Gordon, sem Kádár János, se Rákosi Mátyás, se, és forti Miklós se a listára. Azt is kérdezhetném, hogy ki ejtett Rokadil könnyeket, amikor Csurka Gergelytől megvált bínet Gusztáv, aki egyébként nem lett egy méltó utóda eddig legalábbis gyártást De valójában ezek itt levezető percek. Bármivel kapcsolatban beszélgethetünk és bármivel kapcsolatban nem beszélgethetünk. 0614890999 és 06 7 7 1 1 1. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó kíván Három hónapig nem hallgattam rádiót, most megint fogok. <gül> azért azért ugyanezt az evésen ne tegye meg. Jó reggelt! Jó reggelt. Ha -ho. Jó reggelt, Kolos! Szia édesem! Szia! Figyelj, azért alapvetően nem vagy te megbolondulva, ami a ladák iránt érzett bágyadat ér. tehát amíg nincsen szexuális vonzódásod a ladák iránt, addig, addig oké, okay, de én már azt érzem, hogy te, ha meglátsz egy ladát, akkor azt mondod, hogy ez hogyan lehetne az enyém. Jó, de hát most ez olyan lada ez a legutóbbi, ami a nagy tehát valójában, amikor ránézel, akkor a nagypapádat látod? Nem, a beülök, meg, meg, meg, meg a kormányt megfogom, meg, a vált, meg az illata, a szövet, az a es évek vége, 80 -es évek. De most arról beszélünk, hogyha a nagypapádnak Trabantja lett volna, akkor most a Trabantokba szerettél volna bele? Nagy valószínűséggel igen. Hát Te én én azt áruld el, hogy egyáltalán ez a vonzalmad, ez mikor kezdődött, és de főleg hogyan? Mert ugye ez nem olyan nagyon régi, de hogy kezdődött? Ez úgy történt, hogy, hogy szerettem volna egy nagyon-nagyon szép, állapotú, olcsó autót a 80-as évekből, mert azt láttam, hogy barátaim közül kapuzárási pánikos, 40 évesek, mint én vagyok, hogy mindenki valamit így a múltjából előhúz, és akkor örülnek, azt neki, mert elzik, és akkor szerettem volna valami nagyon szép nyugati autót, és egyről lecsúsztam, de másnap... Állj, mi volt az? Egy egy golf. 80-as Úgyhogy, És hogy le róla? Úgy, hogy, hogy ö, olyan szuper állapotú volt, és annyira olcsó, hogy azt hiszem 15 perc alatt elkelt a Facebookon, ezt a érdekes. Uh -huh. És ő már lecsúsztam le és, és akkor nagyon... Milyen színű az... volt? Arany. Uh -huh. Arany. Arany színű Volkswagen Golf. És Figyelj, másodpercsel segye... meg kell, hogy álljunk. A szombati pali egy számúra meglehetősen ellentmondásos figura, de most azért jutott az eszembe. Ennek volt egy bejegyzés a Facebookon, mert el akarta adni a moriszát. És a Morisnak valami egészen speciális színe volt, amiről ő nagyon büszke volt, teljes joggal, nagyon szép autó volt, talán még volt fénykép is róla, de ha nem, akkor megírta a színét, meg lehet találni a Facebookon a bejegyzés, és közölték vele, hogy azért nem megy el az autó, mert ilyen egyéni színnel az emberek nem keresnek autót, mert az emberek szürke autót keresnek, fehér autót keresnek, fekete autót keresnek, és ebben volt valami borzalmas. Tehát ez csak az arany színű golfról jutott az eszembe. Ritka, ritka volt egyetlenül. Tehát úgy folytatod a történet, hogy megfogadtam, hogy ami a legközelebb érdekes és izgalmas dolog szemből, akkor megpróbálom megszerezni, és a következő autó egy Veszprémi bácsinak a 30 éves idős bács, ami 30 éves strandkorlátkék ladája volt, amit gyermekekén nevált. Strandkorlátkék, így mondtad? Strandkorlátkék lada. De ez egy egész pontos meghatározás, igen és úgy később kiderült a szomszédja fölhívott engem Facebookon bejelentés fölhívott, hogy ő végignézte az elmúlt húsz évben ahogy a bácsi minden reggel kiáll, szarvasbőrrel letörli, kifényes beindítja, megy egy kört visszarakja, becsukja az autókat, és visszateszi a garázsba uh -huh. az autót. Tehát, hogy viszonylag nagy bizalommal lehet fordulni, és akkor végül óriási szerelembe esnünk, és amikor beültem ebbe a ladába... De megmondod, hogy hogy estél a szerelembe? Mert ugye egy nővel hogy esik az ember szerelembe? Azt többé-kevésbé el tudja mondani, nem biztos, hogy jó, de hogy esik az ember autóval kapcsolatban szerelemben. Hát a ladának, a ladának kisugárzása, egyenlősége, illat. de egy dolgot egyezünk meg, ugye mi ismerjük egymást, ismertem az előző autóidat. Valami kellett, hogy történjen. Be kellett, hogy valami kattanjon, hogy hirtelen megláttad a ladában azt, ami korábban is benne volt, de valahogy te azt mégse láttad meg. Ugye filmekben van olyan, hogy két ember együtt van, aztán egyszerre csak szikra lobban, pedig már ismerik egymást x éve, te így voltál a ladában. De miért? Vagy rájöttél ennek az okára? Beültem, hátra néztem, és, lá és amikor ez a lehajtós karfája vagy kéztávozat megláttam, akkor eszembe jutott, hogy a nagypapával, a nagymamával utaztunk, és a nagymama megállás nélkül veszekedett velem, hogy én a kartával ülök, és hogyha ütközünk, kirepülök, és előjött még 200 ilyen dolog másodpercek alatt. Vissza tudod mondani a nagypapa autóit, vagy nem? Hát, szüzüzüzü. Lada, Forciára, azt hiszem idejött Peugeot, ezek volt. A Forcierra az hanyatír? 92. Korábban nem volt? Nem, nem, nem. nem. Az nem, anyagi helyzete ilyen... megengedte volna, nem vagy nem? Nem, e, hát igazából a, a, a család a nyolcas évek közepétől, e, na, kvázi megállás nélkül, az inkább cégbe pakolt vissza. Azt árulja ha... nekem, hogy amikor a nagypapa autót vett, akkor ő döntött, vagy a nagymama? Apám és ő. Igen? Persze, az én családi férfi egyezmény volt. De... Ugye szállítani is kellett vele, nem volt mindegy milyen autó. De mégsem volt kombi? Nem, nem volt kombi. kombi. Pedig a Lada kombi volt. abban szintén azért van valami perverz. Meg Barkas is volt. Barkas és Warburg. Az de... én lányom az a, az a, az a Volkswagen hippie buszban van beleső. Én nem tudom, modern dolgokban nagyon nehezen esek bele, tehát szerelemre nagyon, nagyon. és az amikor mondjuk Jó, de a barkaszmániád az még, az még, az még előttünk van? Hát a barkasz, a barkasz azért egy nagyon nehezen szerethető gép járni És a ladakombi az miért marad ki? Nagyon ritka, nincs belőle nem. De ha lenne, akkor ráugranál? hát biztos mindent megtennék. Hogy és hova viszed őket, hogy aztán visszavarázsolják őket, vagy te varázsolod -e vissza őket régi pompájukba? Hát vannak ilyen szakik, Pidisvörösváron is van egy-két olyan szaki, aki úgy állítja a lata alapjáratot, hogy azt mondja, ezt úgy kell csinálni, hogy az ember beleszippant a kipufogóba. Igen. És, hogyha, és ott megérzi, hogy mi kell még a ladának. Egy kis vagy egy kis levegő. Ezt beszélgetni kell az alapjárat beállításkor, meg a koordinátorban. Jó, de ahogy látom, a feleséged nem követett tekintetben. Hát ki vagyok tiltva, vagyis ki vannak tiltva a, a, a ladák. A mondani nyulán pont ezt akartam kérdezni, hogy hány lada van már? De, hát tíz szakmai titok, a... mm -hmm. ugye? A a szakmai titka. A parkolóban néztem, hogy le van fényképezve a cégnek a parkolója, és ott azért már nem egy lada áll. Van olyan, akinek másnak is van ladája rajtad kívül? Nincs. De, ez mind a de, de, de, de az irít tekinteteket látom, amikor megállok egy Porsche mellett a belvárosba, és mindenki egyértelműen a nézi. És akkor semmi nem számít, hogy nincs benne léköndi, hogy kézzel kell tekerni az ablakot? Izzadok és hatalmasok a karjaim, ahogy, ahogy y ezekkel. És a két gyerek? Hát ők imádják. És megmondják, hogy mit? Hát, amikor, amikor beült, azt hiszem két huszon éves fiatal kollégát hittem valahova, hölgyeket, és beültek, és láttam rajtuk, hogy, hogy teljes döbbenetül az arcuk, és akkor rösszom, hogy mi abban, és kérdezték, hogy ezek, ez, mik ezek a, a szagok úgy, de nekik illata van, de nekik, és mondtam nekik, hogy hát ez a, ez a kőolaj, ez a, a valóság, az üzemanyag és a, az alkatrészek, a műanyag alkatrészek együttes finom édeskés, ladda illata, azt <gül> <összesről nincs. gül> mondja, verset fogsz hozzá. hozzá. A fiatal generációt is megérinti ez. Hát ilyet már nem éreznek sehol, hogy egy gáztröccse. Ez csak minden bennzit. Ahogy egy barátom mondta, mint hogy egy pohár belőntelél az ablakon. Ez szövetülés, nem? Vagy műbőr? Vagy hogy van ez? Hát ez a legfinomabb minőségű műbőr. Igen. És, és a, a, a pirosladámban ladámban hurka zsírbarna az Ez a definíció. Azt áruld el nekem, hogy korrózió szempontjából milyen állapotban voltak ezek a ladák annak idején? Hát ezek azért, azért vásároltam meg őket, mert nagyon féltő, gondoskodó gazdájuk volt a kezdetektől fogva. Ezt te nézted meg, vagy volt egy másik szakember, aki alá Hát a másodiknál már, már tudtam, mit kell nézni. Uh -huh. Tehát pontosan tudom, mit kell nézni. Ezek ha hány évesek? Ők? 40, 40, 27, 25. Van, van olyan, ami idősebb, mint te? Hát nagyjából nem egy idős. De akkor az első és nem a második volt az má A második, a második. Hát mármint a 40. Így van. Igen, Igen. Így, van, így van, így van. Azért hívtalak föl, csak is zárjuk le a témát, hogy három fantasztikus dolog történt velem az elmúlt 24 órában, egy üzleti, egy ilyen hobbi, amiről most beszélgettünk, meg te, téged kellett volna elsőnek említselek. Nagyon szépen köszönöm, én a zavaromban kezdtem el a hordáról beszélni, de ezt jól tudok. Na, örülök, hogy beszéltünk, Szia-szia Mi nem mész Megállt De van ez így Ha valaki telefonál, akkor Itt, megállt 6 perc, 9 másodpercnél Elindult. Megállt. <gül> Olyan, mint egy rossz lada. Nem szerint. Ennyi. Azt mondja, hogy 4 8 és 0 6 Na jó, csak azért is megnézzük, hogy a kettes lejátsz. Az egyes nem játszott nem adjuk fel ezt olyan könnyedén. Megharcolunk fel. Kettes. Elfogytak a hallgatók. Elindult. A 2017. június másodika van péntek, a pontos idő három perc múlva lesz, fél 10. Ez a kéfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, imáronnak a 98.00 civil rádió frekvenciáján. élő élőműsorral, minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, kedden 9 órakor jelentkezem, az már a felkelt Jancsi lesz. cd ezt nem szereti. Jó reggelt! Jó reggelt, Salonor, várját, érdeklőm tisztelettel, Pet, lesz a végen? Nem. Nem lesz. Nem, nem. A, ugye ennek leginkább az az oka, hogy ugye itt alapvetően időszűkében vagyok, és ugye az időszűkében nem fér el egy tizen, nem tudom hány perces szám. Állj meg, ha -hó. Jó, jó, jó, jó, csak azért érdekelt volna, hogy mennyit, mennyi mindent hozott át a... a Magam, magamat, magamat, magamat. Az, az, az, az, az, az, az a lényeg. Értem, köszönöm, sok sikert. Viszont kívánom. Bár ha az ember belegondol abba, hogy a sok sikert az mire vonatkozik... Így... négynyolc és 0636701161 most azért nem hallanak semmit, mert nem hallanak semmit, sem. én se beszélek, íze nincs. És nem fogok javasolni valamit, hogy beszélgessünk valamiről, mert az emberek úgy nem beszélgetnek. Ha telefonálnak, jó, ha nem, akkor meg. Én nem fogok jópofáskodni. Annyian vannak, akik jópofáskodnak. Nekem úgy sem enne. Ezt most mind gondolkodással tölti a CD-re És kért, hogy error. Ezzel például mi van. Nem szeretnek a CD-lejátszók gyűrű. Nincsenek ezzel egyedül, de... de... Van itt valami cd játszó rasszizmus. Ne. Most beállt. <Szorítan> Valaki megmondja, hogy mit hallunk: 489, 489, 0999 és 03677161. És <Sessz> <Sessz> hogy ősszel elmennek-e a koncertjükre? Ez könnyítő kérdés volt. <Sessz> Már nem sok idő van. much more the point Kerek 50 másodperc van, hogy valaki elmondja a megfejtést, a megfejtőnek a dicsőségen kívül nem jut semmi sem, de az se kevés. 4 8 Miért van von az a Stinglemezből? Hát akkor nem volt megfejtés. fejtés. You see these work boots in my hands They'll probably fit you now, my son Take them there, a gift from me Why don't you try them on? It would do your old man good To see you walking in these boots one day And take your place among the men Who work upon the slipway These dead man's boots, though they're old and curled When a fella needs a job and a place in the world And it's for a man to put down. Hát ha rajta úlik erre a koncertjére, ami össze lesz, még elmegyek. De agódom, hogy milyen lesz, mert ez a lemez már nem olyan, mint a régiek volt, vagy én nem vagyok a régi. If you need a seed, Akkor egy újabb zenés kérdés, hallanak most egy zenét, és az a kérdés, hogy a zeneszerző melyik filmsorozatnak volt a zeneszerzője. 4890999 és 7 egy hat egy. 9 óra 34 percen. Ahhoz még túl korai a kezdés, hogyha a hallgató érdeklődés hiányában hamarabb felálljak. Ez később egyáltalán nem biztos, hogy nem lesz ugyanúgy, mint a régi helyemen volt, miközben az embernek nincs régi és új helye, csak ő van. It's rolling in, homing fingers, starting to dig, raising expectations, lifting the lid. There's a show going down, going deeper within. I long to lose myself inside your skin. It's <whistles> shimmy Lehet belül hallottam. Itt. Senki. Haho! Haho! Ha. -ho. ha, -ho. ha -ho. De Ha-ho. De még nincs Több türelmet édeségünk. Na jó, akkor ennek sincs megoldása. Ez eredetleg egy szörnyű volt. Ha azt mondom, hogy Angelo Badalamenti az valamit segít, Kriszt elindulhatsz, eddig nem indultál, el, szerintem lassan. Önök szolgálati közleményt hallottak. XY-kedves Fia János ma reggel válattal újra felfedezzük az éterben, aminek megőrült a családon, mert a reggeli üresek lettek a műsorra nélkül nem vicc, ki is mondtuk, az öt éves kislányom nagyjából azon nőtt fel. Eleint az ideges bácsiként emlegette magát, most már azt mondja, fiala. Nem puncsolnék tovább, tudja, úgyis, miről van szó, sokan kifejezték ebbéli érzéseiket elegem. Sokan, de nem elegem. Ezt én a lényeg, hogy már régen szerettem volna elküldeni a könyvemet, mert pusztán csak hálával a reggelekért, és ez majd el, az indiai utazásomról szól. Elküldeném postán, beadnám valahova, ahogy megfelel. semmiféle hátsó szándék nem vezérel, 11 éve jelent meg, nincs szükségem reklámra, tényleg csak valami élményt adnék cserébe azért, amit nekem adott. A kérdés tehát, hogy hova vihetem vagy küldhetem, üdvözlettel, xy Y aki nő, elő fogok kerülni még a nap folyamán. Vagy valamelyik nap folyamán, hogy ne esek túlzásba. Na nézzük. Nem. Ezt biztos nem akarom hallgatni. Valaki ellopta a jetrotellem ezt. Pedig ez kívül, nem vagy senki. 06, 1, 9 0 9 9 9 és 06, hét, Lassú vízpartot most. Egy zsetrotál a múltból. Szerintem te nem is hallottál még életedben zsetrotalt. Hm? Hát így megy ez, kedves Gyuri. Már ezért érdemes volt eljönni. nem olyan mint a fütyül a rigó de mégse az Olyan hagyja van and az if things are taken page unturned or brief encounter blossomed Ne menjünk tovább 9:41 perc. Where perc van. going Megnézem, hogy a megszólalásom következtében vajon a Facebook oldalon van-e olyan, ami érdemleges, és amiről érdemes beszélni, tehát nem a dühöngésemnek akarok pusztán hangot adni, mert nem sem értelme. Tehát, ugye egy régen látott ismerést hogyan üdvözlünk. Vegyük ezt egy coaching tanfolyamnak. This guilty generosity Safely deposited against rainy day There's money in those goddamn hills interest in sugar-coated bitter pills Margins made from Tompkins minor Float aspirations, nothing fine Vagy, Gyuri, Liquid a hogy budaté, a Sajnálom, majd elviszem külön a hangomat. Három, hogy tíz van. 06148909999 hat egy négy és 0636 771161. Még egyszer 0614-es, 8-as, 9-es, 09-es, 9-es, 9-es és 066-os, 30-as, 6-os, 7-es, 7-es, 1-es, 1-es, 6-os, 1-es. Figyelek, ha van mire. Traders, feeding frenzy, pigs are dropping, fueled by forecasts and hot share options, big fat bonus in the opping, draconian calls for regulation, a the latte with Starbucks mopping. mortgage meltdown, non-est mea culpa, threatened next stage left plumping, Banker Jó reggelszél a úr. Már megint szemébe süt a nap. Igen, megint a süt a nap. Miért? Most meg ez a járték már ennek. Melyik a sok közül most? Nem tudom. Hát egy olyan tíz éve. Valami rémlik, de hazudnék. Ha no. meg... Volt egy. Mindegy. Volt egy pozdor. Egy Jaj, igen, egy igen, nap... igen, igen. A doktor no. Dió. Doktor Dió? ez hát nem tudom, Ebben a rádióban, hogy lehet termék megjelenítést mondani? Ugye, én nem tudom, hogy lehet -e, de legutóbb valaki beszélgetett valakivel a klubrádióban, és ott Aha. volt valami biotron lámpa, amit azt hiszem ő talált ki, és azt mondta, hogy biotron lámpa, csak, kiejtettem. Tehát, azért van egy ilyen teljes elmebaj azzal kapcsolatban, hogy az NMH-nál ül egy ember, aki az összes tulajdonnév és vezetéknév kapcsán feljelent ellenzéki rádiókat. De én állítom önnek, nagyon rossz a demokratikus helyzetünk. Tehát én állítom, hogy a béka seggel nem tud olyan alul lenni, mint a mi vagyunk, de az NMH-bában szerintem már nincs egy ember, aki gyűjti az ilyen megszólalásokat. Na jó, az a lényeg, hogy már hiányzott a műsor, valami kell reggelen, te reméljük, hogy ez működni fog így. Nagyon szépen köszönöm. Hozzátégy vagy azért, önnek azt tudom mondani, hogy soha ne legyen ennél nagyobb baja. Az hát, én... nekem volt egy, volt egy elmúlt egy éves, nagyon mély pontom. És hogy szereztem? Hát úgy, hogy volt egy kisebb agyvérzésem. Ajj, ajj, ajj. Én nem, csak azért mondom, hogy Aj, ajj, mert tényleg valakinek rátörtem az ajtót, hogy egyébként mutathatott volna valami érdeklődést irántam, és aztán elbűgte magát az illető, inkább elsírta magát, és aztán elkezdett beszélni az életéről, és a zavarban nem is jöttem, mert amit mondtam, komolyan gondoltam, de amit elmondott, tehát az a helyzet, hogy a munkám kapcsán, hogy nem dolgoztam, szinte teljesen kiestem az életből, illetve egy másik élethelyzetbe kerültem, és hogy elkezdtem dolgozni, egy csomó életfunkción visszajött, és az, azért erőteljesen elgondolkodtam azon, hogy ez jól van. -e Na, én is. nekem meg az életem lett egy picsit jó én ezt értem, de ez, a, de ez nincs jó. Tehát ez a műsor, ez fontos, Best de ennyire de. nem. De térjünk vissza önre. Ön hány éves? Én, 53. És hogyan szerzett be egy agyvérzős? Hát ez jó kérdés, fogalmam nincs, ahogy jött el is múlt. De mekkora te, terjedelmi volt? Ja, itzi, pici. Ő semmi Jó, De ez utólag derült ki, hogy icipici nem. Ő mit tapasztott? Ah, mit, mit semmi, semmi. De akkor hogyan derült ki, hogy agyvérzés volt? Hát úgy, hogy a forrázba térte magamhoz. Tehát, ennyi a, volt tehát akkor valaki mégis csak elvitte oda. Hány éve ja, volt? De ez a mentő, mentő. Ez hány éve volt? Hány éve? Két éve, és akkor egy évig egy picit a munkakörömet úgy le lett a teljesen más kellett, hogy csináljak. Na ez hosszú volt, de egy picit a padlóra kerültünk így úgy amúgy, Hát valószínűleg töküljön. minden szempontból, nem? Tehát úgy, úgy, aha, úgy aha. gondolom, nem dolgozott? Hát dolgoztam, de nem ugyanazt, amit addig. Be, beszélni, de. mozogni tudott? Ja, persze, persze. Miben korlátoztam? Semmiben. Akkor ez az egy év mivel telt? Ez egy év? Hát ez e, ilyen, ilyen munkakeresés. De, de az minden következtében állt be? Tehát miért, miért, szabadult, miért szabadították meg a munkájától? Hát már a jósim egy picit lesz, Aha, aha. Ja, és hogy ez a, a munkájó meg összefüggésben ne, volt. Aha. Ne, én 30 éve ezt csinálom. Uh -huh. Amit most, hála ismét is, csinálok, csak egy évszünet. Egyébként, amikor bevonták a jogosítványát, alkalmatlan volt rá, vagy pedig egészségügyi jogból úgy döntöttek, hogy független, hogy se vagy alkalmatlan, uh -huh, uh -huh. bevonják, mert hogy összefüggésben, ja. az ön betegségével ezt meg kell tenni. Jó. Ja. Tehát hiába győzte volna ön őket arról meg, hogy ön ne, mindenre Ez Aztán talán sem kiderült, hogy van, meg, ezért. Anyagilag, anyagilag mennyire volt padló? Tíz. Tessék? Tíz. Tíz. Ön, ön a család fenntartó? Is. Hát a kedves uh -huh. negyem meg én. Ugye közben lányom lediplomázott, De ez akkor úgy. ezek szerint a szó hagyományos értelmében kezelésre nem szorult? Nem, nem, nem, semmi. Mennyi ideig tartott egyáltalán az, amíg felépült? Meddig? Szerintem hosszabb ideje beszélgetünk. Aha. Szerencséje volt. Ja, köszönöm. Mi történt egyébként? Tehát, hogy elájult? Igen, igen, igen. Sok a felesége hát, hívtam el? 240 volt elég magas volt Mennyire értékeli jobban az életet, az követően, hogy kijött? Hát egy kicsit másabb. Mennyire Én ilyen, ilyen hülye vagabond vagyok, ez egyszer élünk, hát most... most meg lett tapasztalni, hogy milyen az eszter élünk. Igen. Hajrá! És akkor majd hallgatjuk Re -re -re Rendben van, nagyon kedves. Köszönöm szépen. Na, Viszont... so, a kettő. Viszont. Szóval. Igen. Ez a tegnapi beszélgetés ez nagyon belé Mint ahogy nem tudom, mondta-e, hogy ugye az az illető, aki mondta, hogy felhívta -e és kérdezte SMS-ben, szinte nem került elő tíz napja, ahogy az első van. Jelentősége tízes kellán egyes, csak. a nyuszik a reszelem a körület, és közben hülyeségeket beszélnek. 9.56-kor lesz vége a műsornak, úgyhogy addig húzom, hogy ez a szóljon. Ez Stelly Clark és a School Days. Felgyorsítom az időt. Ez odát is nagyon menne. Adok is időt, Nem csak elveszek, adni is tudom. A Egy telefon még belefér 061-489-099-9 06 Kellemes ünnepeket kívánok és habár kísérleti és utolsó műsor, hogyha mégis, akkor kedden kilenckor találkozunk kedden este pedig fél 8 órakor mindazokkal, akik eljönnek az Akvárium Klub ahol ott lesz még Filippo Bakács és a messziről, a nagyon messziről jött ember, aki én vagyok, és a sportról és a moráról, különös tekintettel, az úszásról fogunk beszélgetni. Come together! Kilenc óra, 53 perc van, és gyönyörű nyári idő függetlenül, hogy még csak június a van. 489 099 -09 ez egy városi szám, és 0636 771161 ez egy mobilszám. Ha nem telefonálnak, én elköszönök, ha telefonálnak, akkor most elköszöntem. telefonálnak, ez olyan, mint amikor még a gult, hamar mondják be semmit tele. Milyen napon lesz adás? Vagy hogy lesz most az adás? Minden napon adás, ig hétfőtől csütörtökig, és pénteken pedig 7-től tízig, ez így lesz egészen augusztus végéig. Feltéve persze, hogy mindannyian megérjük az augusztus végét. Úgy legyen. Köszönöm. Viszont kívánok. Mellékesen lehet, hogy eldöntöm a jövő évi választásokat is leváltom a Fidesz, de nem ezzel a szándékkal ülök itt ebben a három hónapban. Ha pedig leváltom a Fidesz, hogy kit segítenék hatalomra, nézzék, ez, ez foglalkoztat a legkevésbé, bár a klubrádióban ez az embereket jobban foglalkoztatja. Én eldöntöttem, leváltom őket, és senkinek se adom oda. Ez olyan lesz, mint a felfeldobott kő. Fönnmarad. Vannak pillanatok, amikor az ember azt gondolja, hogy az is jobb. Most már ne telefonáljanak, mert rövid lenne. Okay,